Топ 5 Коин бюро 2,3 милабоната. Топ 20 амазон наклонена черта трейдинг. Изчерпателен преглед на основните принципи. Едно от малкото препоръчителни четива за моя нов екип. Ишулил се основател на СОНЕ Полезно, практично и приятно четиво. Анта ни помага да разберем ясно спецификата на биткоин и блокчейн. Роб Финдли,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 управител на Кей Пронесей. Това е полезно встъпително ръководство за криптовалутите. Тим Сунсън, Postal Clubs и в Numbers. Възхитително четиво, което не разчита на сензационност, открива зрънцето в плявата и предоставя изчерпателна информация. Джон Колинс, съветник в Интех сектора. Семейството ми ме помоли да обясня с какво се занимавам и аз им дадох екземпляр от тази книга. Антони обяснява криптовалутите и блокчейн технологиите ясно, разбираемо и същевременно струмно. Колин Плат, един от водещите на Белс Insider podcast. подкаст. Идел ти наклонена черта, светосън са и следовател. Една от малкото заслужаващи доверие книги, която предлагам, когато хората ме попитат, къде мога да науча нещо за биткоин, тя представлява отличен и практичен основен справочник за всичко,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 потърсете я другаде. Тази обяснява ясно основните принципи и неразчитана сензационността. Ричард Гендал Браун, технически директор в R3. На моето семейство. Моята изключително търпелива съпруга Сара. И нашите потомци Туши и Тоша. Част 0. Увод. Някои дефиниции. Биткоин.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 Няма да давам отговори на тези големи въпроси в настоящата книга, но фундаменталните въпроси относно финансовата поверителност неизбежно възникват, когато започнем да си даваме сметка за предизвикващата кардинални промени инновация, която представлява биткоин. Как дефинираме парите? Всички знаем какво представляват парите, но как да ги дефинираме? Общоприятата академична дефиниция обикновено гласи, че парите трябва да изпълняват три функции.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 Различните хора бързо разработват альтернативни начини за деноминиране на стоеността и извършване на транзакции, например бартер или използване на твърда или по-успешна и стабилна валута. Разчетна единица означава, че те са нещо, което можете да използвате, за да сравните стоеността на два елемента или да изчислите общата стойност на вашите активи. Ако записвате стоеността на всички ваши притежания, имате нужда от някаква единица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 Според Федералния резерв Сейнт Луис, покупателната способност на штатския долар от гледна точка на потребителя е спаднала с над 96% от създаването на системата на Федералния резерв през 1913 година. Източник – Федерален резерв в Сейнт Луис Като си има предвид, че покупателната способност на щатския долар с течение на времето е намаляла значително, той се оказва лошо средство за съхраняване на стойност в дългосрочен план.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 Фиятна на жаргон. По скучния начин в банковата сметка на търговеца. Ето как става това. Едно, клиентът пълни пазарската си количка с артикули, след което кликва върху «Плащане». 2. представят му общата стойност на стоките в местна валута. Как бихте искали да платите? Три, клиентът избира «Биткоин». Четири, след това му показват броят биткоини, които трябва да плати.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 През юли 2017 година Инвестиционната банка, Морган Стенли изготви доклад за приемането на биткойн от търговците, според който през 2016 година само 5 от 500-те най-добри онлайн търговци са приемали биткоин, а през 2017 година този брой е спаднал до 3 ма. Биткоин като средство за съхраняване на стойност. За сега нека оставим на страна спора за това дали...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 Биткоин започна с нулева стойност през 2009. Години, а сега, десетина години по-късно, всеки биткойн струва хиляди долари, тъй той със сигурност е повишил стойността си от момента на създаването си. Но дали бихте го купили сега? Бихте ли прехвърлили всички ваши спестявания в този актив, за да съхранявате стойност, за разлика от хазарта и надеждата за бързо поскъпване? Е, поради неговата ценова волатилност,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 Биткоин със сигурност е бил добра инвестиция, но неговата волатилност го прави отвратително средство за съхраняване на стойност. А дали биткоин или други криптовалути имат потенциал да запазват стойността си в дългосрочен план, както някои хора очакват от златото? Вероятно. Съгласно правилата на настоящия протокол биткоините се създават с известен темп – 12,5 вътъс на приблизително всеки 10 минути, като този темп ще намалява с времето. По тази причина неговото предлагане е разбираемо и предвидимо, ограничено до почти 2-1 милиона въз и не подлежи на произволно създаване, за разлика от фятните валути. Ограничаването на предлагането на нещо може да помогне да се запази стоиността му, ако търсенето е стабилно или се повишава, въпреки че недостатъкът известно, предвидимо и абсолютно нееластично предлагане, несвързано с променливо търсене, води до постоянна волатилност на цените, което не е добре.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 В рамките на минути или часове този брой въз почти сигурно няма да има смисъл, тъй като цената на вътълс към штатския долар се колебае толкова бързо. Монетарният економист Дъж Конинг сравни волатилността на цената на биткоин спрямо златото и сподели следното наблюдение в Twitter 1.5. Онова, което много хора ми разправяха, беше, че с нарастване на популярността на биткоин и все по-голямата му привлекателност за повече потребители,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 но в този много специфичен случай може да искате да разберете и общия си баланс в втс тъй като той е лидер на пазара в света на криптовалутите, може да се каже, че ВТС е щатския долар на криптовалутите. Може би вашите инвеститори ви позволяват да управлявате малко биткоини с надеждата, че ще превърнете техните биткоини в повече биткоини. В този случай стоеността на вашите активи в ВТС е по-важна от стоеността в щатски долари. Това е нишов случай.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 Илана Есетрус разсъждава върху тази теза в забавното и поучително четиво, митът за. Бартерната економика, публикувано в The Atlantic 2.1, в което тя цитира Каролайн Хъмфри, професор по антропология в Кеймбридж, в доклад от 1985 г. Бартер и економическа дезинтеграция 2.2. Чисто и просто, никога не описан пример на бартерна економика, да не говорим за възникване на парите от нея. Цялата налична етнография предполага, че никога не е имало такова нещо. Икономиките се развиват въз основа на взаимно доверие, дарове и дългове или социални задължения. Вземи си сега едно пиле, но моля, запомни това за по-нататък. Раните общности са били малки стабилни, хората обикновено са разли заедно и са се познавали добре. Репутацията в общността била изключително важна, така че хората не били склонни да престъпват думата си.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 Кравата е, може би, най-трайната, ако не и е успешна форма на пари. Кравите се използват и днес в някои части на света. Така, например, смята се, че стогове да откраднати през март 2018 година в Кения са използвани за плащане на застра. Дали една крава ще издържи теста с трите въпроса – пари ли са това, които икономистите обичат да използват? Историята ни показва, че кравите са средство за размяна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 Който управлявал между 1792 година и 1750 година, и разработил Законника Кодекса на хаморапи. Този сборник със закони някога бил смятан за най-ранното писано законодателство в човешката история. Като 282 правни практики включват икономически разпоредби, цени, тарифи, сделки и търговия, семейно право, брак и развод, както и наказателно право, нападение, кражба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 които съществуват откакто законите са написани за първи път. Черупки на морски мекотели като пари. През 1200 години първа, черупките на каури били използвани като пари в Китай. Каури са морски охлюви, които се срещат най-често по бреговете на Индийския океан и във водите на Югоизточна Азия. Уикипедия описва каури като група от малки до големи морски охлюви, морски коремоноги мекотели от семейство Сейпеиди. Думата каури също често се използва за обозначаване само на черубките на тези охлюви, които като цяло често имат повече или по-малко яйцевидна форма, с изключение на това, че са доста плоски от долната страна. Жив каури Източник, Уикипедия Според Световния регистър на морските видове, Уирмс, зоологичното име на каури е Мантера Манейта, линяс, 1758. Този морски охлюв е толкова паричен, че учените са го нарекли пари. Същност китайците са нарекли тези същества пари, доста преди Запада да го направи и ероглифът, но простен китайски и произнасен бей, означава, че рубка или валута и дори изглежда като един от видовете каори. Китайските думи и символи, свързани с пари, собственост или богатство, често използват този Че Черупки на каури. Източник Уикипедия. Както при едрия рогът добитък, практиката да се използват черупки от каури като пари оцелява до 50-те. Години на миналия век в някои части на Африка. 700-600 години пръне, монети от метални смеси. През 640-630 години пръ виждаме най-ранните примери за монети в Лидия, сега Турция, която била търговски център с големи запаси от злато. Първите монети били направени от естествено срещаща се сме от злато и сребро, наречена Електрум. Неслучайно един от най-ранните популярни биткоин портфейли, създаден през 2011 година от Томас Юктлин, също се нарича Електрум. Лидийски монети Източник Бедес 3.5 Според Британския музей тези монети не били винаги кръгли, а се правили с различни стандартни тегла.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 По тази причина сеченето на сребърни монети бързо придобило популярност и през 6 век Пърне в гръцките градове по Средиземноморието били открити работилници за сечене на монети. 405 Пърне първи пример за закона на грешъм. През 405 г. Пърне била създадена известната политическа сатира Жабите на Аристофан. Тя разказва за приключенията на Диониси и неговия роб в стремежа им да върнат острумния поет Еврипит от подземния свят в станалата скучна Атина. Пеесата съдържа първия известен пример за закона на грешъм че лошите пари изтласкват добрите пари. Това означава, че предпочитате да запазите добрите наклонена черта по-ценните пари и да харчите лошите наклонена черта по-малко ценни пари, ако другите ги приемат. Затова,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 че постъпва този град с почтените и харни свои граждани така, както с древната монета и с новата пара. Че с старата монета, неподправена, добра най-добрата измежду всички, както мисля с пари, изработена законно и изпитана по звуки между самите гърци, и сред варварския свят ние си не служим никак, а използваме пара, медна, лоша, изкована днес и вчера, кълпав сорт. Та и гражданите, знайни като годни и добри, като справедливи луди, като примерни мъже, като раснали в палестри, с музика и с красна реч, унижаваме, а вадим медни, рижи, чужденци и негодници, потомци на негодници навред, нищо, че са най-последни и че някога градът тях не би склонил за жертви изкупителна дори да използва. 37. 345 паранея. Происход на думите монетен двор и пари. В центъра на Рим бил построен храм, посветен на богинята юно на монета.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 Втори път по време на земетресение, когато глас от храма посъветвал римляните да принесат в жертва бременна свиня. От 269 година пара на еримският монетен двор се намирал в този храм и просъществувал няколко века. Английските думи монета и пари произлизат от юно на монета. 336-323 парне фиксиране на златото към среброто.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 Както видяхме порано обаче, щатският долар е поевтинил с 96% за една трета от времето. Опитите на владетели като императора в Релиан да използват чисти метали при сеченето на монети се провалили, тъй като в сила влязал законът на греша ми хората използвали техните обезценени монети, събирали монетите от чисти метали. 36-337 година отне, злато за богатите, обезценени монети за бедните. Константин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 не означава, че те ще бъдат вечни. 806-821 година отне фиятни пари в Китай. Поради недостиг на мед, китайският император Хиен Цонг започнал да имитира хартиени банкноти за търговци, които искали да извършват големи плащания без наудобството от тежките монети. През следващите няколко стотин години имало много надпечатване инфлация, което довело до обесценяване на хартиените пари спрямо металните.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 Най-старата централна банка света, Сверигаз Риксбанк, е създадена в Швеция. Първоначално на банката било забранено да издава банкноти поради полките, извлечени от Стокхолмската банка, Първата банка, Швеция. Стокхолмската банка емитирала първите банкноти в Европа, но се увлякла и пуснала в обращение повече, отколкото можели ли да бъдат осребрени. Техника за създаване на пари, известна като банкиране с частичен резерв. Стокхолмската банка фалирала, когато притежателите на банкноти поискали основните метални монети обратно. През 1668 година била основана Централната банка на Швеция, а по-късно, през 1701 година, и било разрешено да издава банкноти, наричани тогава менителници. 200 години по-късно, през 1897 година, с първия закон за Централната банка, тя придобила изключително право върху печатането на банкноти. Думът на Риксбанк на Ярнторгет в старата част на Стокхолм. Източник. Риксбанк 4.1. Централната банка на Швеция е известна с отношението си към нововъведенията. През юли 2009 година тя първа въведе такси за търговските банки за поддържане на и депозити, вместо да изплаща лихва като намали лихвения процент по овърнай депозитите дотире 0,25% на годишна база. Банката понижи този лихвен процент, както и други свързани лихвени проценти, през 2014-2015 и година. Това беше опит да се стимулира економиката чрез насърчаване на заемането и харченето на пари, вместо натрупването им, когато количественото стимулиране не оказа желания ефект. 1727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 При първоначалното въвеждане на черупките от Каури Фуганда около 1800 година една жена обикновено можело да бъде купена за две черупки. През следващите 60 години, тъй като се внасяли черупки в все по-големи количества, цените са повишили и към 1860 година една жена вече струвала 1000 черупки. Камъните рай. Нито една история на парите не би била пълна без споменаването на Камъните рай, понякога наричани фей които все още се използват на остров Яп. Каменните пари на Яб – Западни Каролински острови. От доклада на доктор Уекс Фърнес III, в Транзакции – Археологически департамент – Университет на Пенсилвания – стр 51 3 1904 години. Яп е малък остров във федералните щати на Микронезия, на приблизително 2000 км източно от Манила – Филипините. Известен е като превъзходна дестинация за гмуркане, както и със. Своите камъни раи Камъните раи представляват големи кръгли каменни дискове с дубка средата за полезно транспортиране. Те са направени от камък, добиван на остров Палао, отдалечен на около 400 км, след което с немалко усилия ги докарват с кано и все още се използват като пари в днешно време. В едно интервю за BBC Джон Таранган.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 който на наябски се нарича «Рай» и именно там идва тази дума. Камъните рай имат най-различни размери, от няколко педи до над 3 метра в диаметър, като стоиността им се основава най-вече на тяхната история, но също и на размера и обработката им. Според отличия блог Маняни с 4-3 на монетарния економист Дъжба Конинг, Уекс Фърнес, който прекарал една година на острова, пише в неговата книга «Я под каролините»,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 естетическа и сантиментална стойност и следователно не съфият. А освен това няма добри примери за фият пари, съществуващи в примитивните общества. 1913. Раждането на системата на Федералния резерв на САЩ През 1913 г. в САЩ е прият Законът за Федералния резерв. Така се създава системата на Федералния резерв,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 Португалия и Финландия. Евробанкнотите и монетите влизат в обращение през 2002 година. Сега еврото е. Официалната валута на 19 от настоящите 28 държави от ЕС, 6 юрисдикции извън ЕС и редица други несуверенни обекти. 2009. Биткоин На 3 януари 2009 година се появява или бива изкопан първият биткойн.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 Хората и компаниите приемат широка гама от форми на пари, стига да могат да направят следващото нещо с тях, независимо дали това е плащане на такси, уреждане на фактури или спестяването им за дългосрочно повишаване на стойността. Златни стандарти Някои хора говорят за златния стандарт. Същност няма такова нещо като един златен стандарт. Има няколко вида златен стандарт, едно златен стандарт с монети. Монетите се съсе като злато и имат определено тегло и чистота в удобни стандартни бройки вместо с произволни форми, размери и тегла. Това се нарича златен стандарт с монети. Спиши е латинска дума, която означава действителна форма. Това са стокови пари. Две златен стандарт с чулчета. Банкнотите, парчета хартия, подлежат на изкупуване или конвертиране при емитента. Обикновено централната банка, обикновено под формата на златни тюлчета, това означава плочки злато с определено стандартно тегло и чистота. Това се нарича златен стандарт с тюлчета. Тук говорим за представителни пари. Три златен стандарт с неконвертируеми тюлчета. Тук емитентът декларира, че неговата валута струва определено количество злато, но не позволява парите ви да бъдат изкупени срещу злато.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 Нека изясним малко терминология. Златото и среброто се измерват по тегло или маса, за да бъдем точни. Мерните единици са гранове и троюнци. В една троюнция има 480 грана, а 12 троюнци възлизат на един тройфунт. Стандартно това означава, че една троюнция е 31,10 грама, което с е около 10% по-тежко от една нормална или имперска,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 1792-1834 стандарт с монети от два вида метали. Съществуват стандартизирани златни монети 10 долара урли и 2,5 долара четвърт урли, и сребърни монети, сечени от правителството. Дефиницията на 1 долар се основава на определено тегло сребро или определено тегло злато, при което металите се оценяват съотношение 1,5-1. Световните пазари оценяват златото малко повече.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 Така сребърните монети напуснаха САЩ, като страната остава да се използват основно новите монети с помалко съдържание на злато. Трудно е да се фиксират нещата, които се търгуват на пазарите в чужбина. 1862 година хаосът от гражданската война и фиатните хартиени пари. Правителството на САЩ емитира банкноти, наречени зеленогръбки. Зеленогръбките са банкноти обявени за законно платежно средство, но не са конвертируеми в злато или сребро. Това изважда САЩ от всякакъв метален стандарт и страната преминава към фиатни хартиени пари. Доларът губи стойност на пазара и хората предпочитат да държат 23,22 грана злато, отколкото един долар. 1879-1933 истински златен стандарт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 Безплатно и на ограничено сечене на сребърни и златни монети съотношение 1-6-1. Плашило. Фермери, които не са толкова глупави, колкото се смятало първоначално. Те некиен човек. Индустриални работници. Крилати маймуни. Индианци от прериите. Страхливият лъв. Уилям Дженингс Брайан.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 Тези паралели са разгледани по-подробно от Куентин Патейлър, професор по история в Роджер Стейт Колич в влекателното есе «Пари и политика в страната на ОС-47». 1934-1973 – новият курс и краят на истинския златен стандарт.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 Този квазизлатен стандарт е поддържан съгласно международното валутно споразумение от Беретен Уотс от 1944 г. споразумението от Беретен Уотс е обяснено по-подробно по-нататък. 1971, администрацията на Никсън спира свободното конвертиране на долари по официалния обменен курс от 35 долара за троюнция. Това на практика слага край на споразумението от Беретен Уотс. 1972. Доларът е девалвиран от 35 долара на 38 долара за троюнция. 1973. Доларът е девалвиран от 38 долара на 42,22 долара за троюнция. 1974. Президентът Джералд Форд разрешава отново частната собственост върху златото в САЩ. 1976. САЩ се отказват от златния стандарт.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 ФИАТ ВАЛУТА И ПРИСЪЩА СТОЙНОСТ Да, но биткоин няма при съща стойност е коментар, който често чувам от хора, които се опитват да разберат защо биткоин има цена. Това обаче не е много добър аргумент срещу биткоин. ФИАТНИТЕ ВАЛУТИ, щатския ДОЛАР, БРИТАНСКАТА ЛИРА, ЕВРОТО И т.н. също нямат при съща стойност. Същност фиатните валути се дефинират като нямащи при съща стойност.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 се основават на книжните пари без златно покритие. Това са пари, обявени за законно платежно средство и емитирани от Централна банка. За разлика от представителните пари, обаче, те не могат да бъдат преобразувани, например, в определено количество злато. Те нямат присъща стойност, използваната за банкноти хартия по принцип е безстойност, и въпреки това се приемат замяна на стоки и услуги, тъй като хората вярват,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 В Сингапур според закона за валутата от 2002 години 5-1 не можете да принудите някого да приеме повече от 2 долара във всякаква комбинация от монети от 5, 10 и 20 цента и не можете да принудите някого да приеме повече от 10 долара в монети от 50 цента. По настоящем няма ограничения за плащане в монети от 1 долар, но след поредица от нашумели случаи през 2014 година,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 Също Сингапур, съгласно с поразумението за взаимозаменяемост на валутите от 1967 година, Беронейския долар е приемлив като обичайно платежно средство на база 1.1. Можете да платите кафето. Си в Сингапур като дадете същата сума в Беронейски долари. Банките във всяка страна ще приемат другата валута по номинална стойност.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 Докато централните банки могат да предотвратят покачването на стойността на своите валути, като създават толкова фиатна валута, колкото желаят и така ограничават стойността на своята валута, за тях е по-трудно да предотвратят поевтиняването на валутите си, защото се нуждаят от други валути, с които да изкупуват обратно собствената си валута, за да повишат цената ѝ. На практика, именно по. Този начин Джордж Сорос разори Бенка в Англия. Той разполагаше с повече муниции от банката. Джордж Сорос и Бенка в Англия. Руиндар разказва подробно случилото се в Price Economics, Компет 4. През октомври 1990 г. Бенка в Ингланд се присъединява към Европейския валутен механизъм, IRM и се ангажира да поддържа обменния курс на германски марки и лири стърлинги между 2,78 и 3,13 марки за паунд.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 за да се продаде с намерение да се изкупи по-късно обратно на пониска цена е известно като минаване на къси позиции. Според една статия в Д'Атлантик, 5-5 късата позиция на Сорос Флири в, в един момент възлиза на 1,5 милиарда долара. През нощта на 15 септември, вторник, фондът ускорява търговията и продава още повече, като увеличава късата позиция в Лири от 1,5 на 10 милиарда долара, натискайки все по-надолу цената на лирата през нощта. Докато Бенка в Ингланд отсъства от пазарите. На следващата сутрин Бенка в Ингланд се налага да купи стерлинги, за да вдигне цената на паунда и да поддържа договорения фиксинг. Но с какво би могла Бенка в Ингланд да купи паунди? С нейните запаси други валути или пари на заем. Бенка в Ингланд обявява, че ще вземе на заем 15 милиарда долара, за да купи паунди. А Сорос е готов да продаде това количество, за да неутрализира търсенето, създадено от Бенка в Ингланд. Играта е изключително рискована. И така, Бенка в Ингланд купува 1 милиард лири стерлинги на няколко транша и повишава краткосрочния лихвен процент, 2 процентни пункта, за да оскъпи заемите на Сорос. Спомнете си, че Сорос взема на заем стерлинги, за да ги продаде и трябва да плаща лихва върху тях. Но вече е твърде късно.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 Асоро става известен като човека Разорил Бенка в Ингланд. Беретън Срещата в Беретън Уотс е изцяло посветена на фиксиране на валути. На 1 юли 1944 г., по време на Втората световна война, делегати от 44 страни се срещат в Береттън Улутс, Нюхемпшир, САЩ и в продължение на 21 дни обсъждат как да се нормализират търговските и финансови отношения.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 По това време на обикновените американци все още е забранено да притежават злато, различно от бижута. Преди това, през 1931 г., Великобритания, по-голямата част от британската общност с изключение на Канада и много други страни са отказват от златния стандарт. Поради тази причина Береттен Уотс отбеля връщане към някакъв вид златен стандарт. Споразумението от Береттен Уотс не действа много добре.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 Това съвпада с голямо намаляване на златните резерви на Съединените щати и увеличаване на предявените чуждестранни искания за щатски долари. Количествено стимулиране Количественото стимулиране, КВИ, често се появява в разговори за фиатни валути и хората го описват като «печатане на пари», но то не е толкова просто. КВИ е ефемизъм за имитиращ орган, обикновено Централна банка, който увеличава количеството фиатни пари в обращение, за да стимулира закъсалата економика. Именно за това хората се притесняват, че тези допълнителни пари разводняват стоиността на съществуващите пари и това ги кара да се тревожат за устойчивостта на фиятната. Система Печатане на пари е неподходящо описание на КВИ. Замислете се, ако Централната банка наистина печата пари независимо дали физически или цифрови, на кого ще ги даде и как. И така,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 тъй като те се считат за най-малко рисковите облигации. Когато изчерпят тези, налични за закупуване, те преминават към по облигации, като тези, емитирани от корпорации. Проблемът е, че накрая Централната банка разполага скуп рискови облигации в баланса си, а не. Забравяйте, че от гледна точка на баланса облигациите са тези, които подкрепят валутата.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 когато стоиността на активите, които притежава, падне. Можем да видим въздействието, което Тюи е оказало върху балансите на Централната банка от последната световна финансова криза на сам. Източници – Бенка Фингланд, ЕЦБ и Федерален резерв на Съединените щати. Графика е едно скорошен ръст в балансите на Централните банки. Източник – Бенка Фингланд Обобщение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 които преминават незабавно от един човек в друг. Как се извършват плащанията? Как цифровите пари се преместват от една банкова сметка в друга? Когато Алис иска да плати 10 долара на Боб, дали нейната банка просто изважда 10 долара от сметката и казва ли на банката на Боб да добави тези 10 долара към неговата сметка? И как след това банките уреждат тези 10 долара помежду си? Това може да бъде сложно. Нека видим как става това, като разгледаме следните сценарии. Едно – същата банка. Две различни банки. За трансгранична – една и съща валута. Четири – чуждестранна странна валута. Същата банка. Ако Али се опитва да плати 10 долара на Боб и двамата имат сметки в една и съща банка, това е сравнително лесно. Али се инструктира банката си да извърши плащането след което банката коригира своите записи, като извади 10 долара от сметката на Алис и добави 10 долара към сметката на Боб. На професионален жаргон някои банки нарича това прехвърляне на книга 61, 1 тъй като представлява просто прехвърляне от една сметка в друга и никакви пари не влизат или излизат от банката. Ако си представите, че банката управлява гигантска електронна таблица с списък на... Притежателите на сметки в първата колона и списък на балансите в другата колона, тя изважда 10 от реда на Алис и добавя 10 към реда на Боб. Наричам това прехвърляне на книга транзакция, едно нула наклонена черта и едно нула. Тъй като този счетоводен запис е изцяло вътрешен за банката, можем да кажем, че транзакцията се урежда счетоводните книги на банката или се изчиства от банката. Прехвърляне на книга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 Макар че клиентите са доволни, виждате ли проблема от гледната точка на банките? Сега банка дължи на Алис 10 долара по-малко от преди и така е по-добре финансово, но пък банка ба дължи на Боб 10 долара повече и е по позле. Това определено не може да бъде цялата картина, иначе банка ба щеше да бъде бясна. Решението. Тази инструкция за плащане трябва да бъде балансирана чрез превод от типа банка банка. Банка трябва да плати на банка Б 10 долара, за да балансира движенията по сметката на клиента и да извърши плащането от край до край. Как става между банковото плащане? Банка може да натовари купчи на банкноти във ванни. Да ги спрати до банка Б. Това ще уреди нещата между двете банки. Банка дължи на Алис 10 долара по-малко, но плаща 10 долара в банкноти на банка Б. Банка Б дължи на Боб 10 долара повече.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 че СВА е открила сметка в щатски долари в банка в New Йорк Mellon и в Евро в Societei Суифт кодовете представляват идентификатори за тези конкретни банки. И така, да се върнем към нашия пример. Ако банка има сметка в банка Б, тя може да инструктира банка Б да прехвърли 10 долара от нейната сметка в сметката на БОБ. По този начин банките са уредили паричните си отношения. Дбанка банка дължи на Алис 10 долара по малко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 към която вашите клиенти може да искат да прехвърлят пари. Ще трябва да откриете сметки във всяка една банка света просто случай, че имате клиент, който иска да прехвърли пари на някого, който банкира там. Това би било оперативен кошмар. Кошмар Банка Активи Пасиви Сметка в банка б 10 000 долара Сметка в банка в 10 000 долара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 за да гарантират, че всички плащания могат да бъдат извършени незабавно. И така, да се върнем към примера. Как Али плаща на Боб, ако банките на двамата използват система Artidius? Тъй като и банка А, и банка Б са в системата Artidius на Централната банка, Централната банка изпълнява че 1.0 наклонена черта и че 1.0, за да изтегли пари от сметката на банка А и да ги добави към сметката на банка Б.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 Кореспондентско банкиране, тогава получаващата банка изчиства транзакцията. Ако Централна банка има система Artides или DNS, тогава Централната банка изчиства транзакцията. Изчистване, клиринг. За съжаление, думата изчистване, клиринг се използва с различни значения в различни контексти. Както току-що видяхме, при плащане, изчистване, клиринг се отнася за крайната доларче 1.0 наклонена черта и едно 1.0 транзакция. Тя не трябва да се бърка с изчистване, клиринг, при търговията с ценни книжа, където означава нещо друго. При търговията с ценни книжа, например акции, две страни сключва сделка, да речем на фондова борса. Едната купува или продава на другата в замяна на електронни пари. Те обаче не обменят паричните средства и акциите директно помежду си. Вместо това уреждат сделката посредством Централна клирингова страна. Така че, след като сделката между страните А и Б е договорена, А и Б всъщност се разплащат с В, Централната клирингова страна. В, Централният клирингов контрагент, СР, действа като законен търговски контрагент за всяка от страните. Така че, когато, например, купува акции от Б, а изпраща парите или средствата на В, а изпраща акциите на В.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 че клиринговата банка може да поиска от Централната банка да изчисти собствените си плащания, когато е необходимо. Различните юрисдикции работят по различен начин. Системата RTDIS на Обединеното кралство, например, известна като ЧАПС, е високостепенна. Само малък брой банки имат сметки в Централната банка на Обединеното кралство, банка в Ингланд, от друга страна в Хонконг всички лицензирани банки, опериращи в юрисдикцията,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 която държи от името на всичките си клиенти в британски лири. Изпращане на британски лири от Обединеното кралство Сингапур Нека да видим какво се случва, когато Боб, нов Боб, британският приятел на Алис, иска да изпрати 10 лири по сметката в британски лири на Алис в нейната банка Сингапур. Да приемем, че Боб използва за банкиране в Обединеното кралство банка, различно от банката,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 има дъщерна банка в Обединеното кралство, наречена Citibank NA London Branch 6-9, която е клирингова банка в Обединеното кралство. При това положение Citibank NA ще използва Citibank NA London Branch като своя ностро сметка в британски лири. Така че, ако Alice и Bob открият сметки в британски лири в Citibank NA, средствата наистина ще бъдат държани от Citibank NA London Branch. Ето какво се случва, ако една от банките е в страната на валутата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 за да прехвърли пари, тази банка носи отговорност, но ако той просто се качи на самолета с турба с пари, никой не си помисля да държи авиокомпанията отговорна. Но нещата отиват много по-далеч. Това е все едно таксиметров шофьор лети с United Airlines от Нью-Йорк до Майами. После в Майами качва човек, който притежава лодка и го кара до яхтеното пристанище, а след това човекът сладката транспортира турби с пари за някой наркодилър, а вие държите...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 Примери за това са евровалутите, напревродолар, евроевро, -евро, евростерлинги. Префиксът евро произлиза от региона Европа и не трябва да се бърка с самата евровалута или Терминологията, използвана при търговията с чуждестранна валута FX, напревро наклонена черта долар, което се отнася до обменния курс между еврото и долара. В този контекст префиксът евро показва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 Когато една банка отпусне заем в валута извън своята вътрешна валутна зона, Напробританска банка, която дава заем штатски долари, тя създава пари, които съществуват извън нейната валутна зона, е депозити штатски долари, съществуващи извън САЩ. Това е позволено и всъщност тази нормална бизнес практика е доста често срещана, но сложнява финансовия свят, особено когато страните се опитват да преброят колко от тяхната собствена валута съществува в света.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 през последните години цифровите портфейли станаха по-популярни, като индустрията продължава да се развива бързо. Цифровите портфейли обикновено представляват приложения за смартфони, които позволяват на клиентите да откриват сметки. Клиентите захранват портфейлите си с помощта на кредитна или дебитна карта, банково плащане или като плащат физически пари на агент, обикновено смесен магазин. След като парите бъдат прехвърлени от клиента към оператора на портфейла,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 Собственост на индонезийското приложение за споделяне на превози DODIGI е популярно в Индонезия и набира популярност в останалата част от Югоизточна Азия, където доминиращото приложение за споделяне на превози Граб също има портфейл. В Китай Alipay и Witchat Pay се използват широко за съхраняване на стойност и извършване на плащания. Темпът на нарастване на клиентите на тези портфейли е удивителен. Само Алипей има над 500 милиона регистрирани потребители и 100 милиона активни потребители дневно. Ранните портфейли бяха предоставени от телекомуникационни компании, телекоми, които вече се занимаваха с предплатено време, различен тип цифрова валута. Това беше малка стъпка, която да позволи на клиентите да прехвърлят пари в портфейл, деноминиран в фиатна валута, а не в и минути, особено тъй като портфейлът щеше да съществува на устройство, което клиентът вероятно е закупил от Телекума, помните ли, когато телефоните бяха брандирани с логото на Телекума? Телекомуникационните компании обаче не успяха да запазят началната си преднина поради своя подход затворена екосистема, така че тази първа вълна от дигитални портфейли като цяло не беше успешна. Днешните портфейли са разработени или от частни компании, които бяха способни да преминат добре пъти от предплатено време до портфейла Routem. Или компании за споделено пътуване, които поради популярността си имат гигантски мащаб, граб, додики или компании, които започнаха като социални приложения за. Съобщения и добавиха плащания, уичат. Тези бизнеси работят с различни лицензи в различни юрисдикции. Имената на регулаторните лицензи, използвани от тези бизнеси с портфейли, се различават според юрисдикцията.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 Клиентите не са ограничени само до физически лица. Често клиенти на портфейли са търговци, шофьори на микробуси, компании за комунални услуги и организации от публичния сектор, като в някои страни портфейлите се превръщат в удобен и обичаен начин за плащане на сметки. Все по нарастващата популярност на портфейлите, дължаща се на техния фокус върху предоставянето на превъзходно потребителско преживяване, предизвика известно безпокойство сред банките.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 Това означава, че се използва криптография, за да се гарантира, че вебсайтът, който смятате, че посещавате, всъщност е истинският вебсайт. Това също означава, че данните, които прелитат между вас и този вебсайт са криптирани или разбъркани, така че унези, които слухтят, не могат лесно да прочетат комуникациите между вашето устройство и вебсайта, който посещавате. Криптиране и декриптиране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 която означава, че всяка буква се измества с едно място назад в азбуката. Така става Б, Б става В, става Г и тна. Тази схема се нарича шифър на Цезар. Алис пише съобщение с обикновен текст «Хайде да се срещнем» – Боб. Алис го криптира, като измества всяка буква с едно място надясно – «Спкеш ептъж тежожн» – ВПВ. Боб декриптира текста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 Изтеглих DPT Suite, безплатен набор от инструменти с отворен код, който отговаря на стандарти ТОП и създадох нова двойка ключове. Ето как изглеждат публичният и частният ключ. Разбира се, сега тази конкретна двойка ключове е безполезна, тъй като направих и двата ключа достъпни. Това е PTP. Биткоин използва различна схема, наречена ICDC алгоритъм за цифров подпис на елиптичната крива, който действа последния начин. Избирате произволно число между 0 и 2256-1, което, изписано, има 78 цифри. 115, 792, 089, 237, 316, 195, 423, 570, 985, 008, 687, 907, 853, 269,984, 665, 640, 564, 039, 457, 584, 007, 913, 129, 639, 935. Това е вашият частен ключ. Извършвате някои математически изчисления с помощта на ИСИДЕСИ?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 Една наистина основна хеш-функция може да бъде Използвайте първия знак от входните данни». Като използвате тази функция, ще получите хеш, what time is it? равно «W». Входните данни към тази функция са «What time is it?» и понякога се наричат предобраз или съобщение. Изходните данни от тази функция са «W» и се наричат извлечение, хеш-стойност или просто хеш.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 които я правят полезна в криптографията и за криптовалути, както ще видим по-нататък. Уикипедия казва, че идеалната криптографска хеш-функция има пет главни свойства, моите коментари са скоби едно. Тя е детерминираща, така че едно и също съобщение винаги води до един и същ хеш. Две бързо изчислява хеш стойността за всяко дадено съобщение, лесно може да преминете «напред». 3. невъзможно е да се генерира съобщение от неговата хеш освен като се изпробват всички възможни съобщения, не може да се върнете назад. 4. малка промяна на едно съобщение трябва да променя хеш толкова много, че новата хеш да изглежда несвързана с старата хеш малка промяна води до голяма разлика. 5. невъзможно е да се намерят две различни съобщения с една и съща хеш Трудно е да се създаде хеш-колизия. Какво означава това? Комбинацията от свойства две, лесно може да преминете «напред» и три, не може да се върнете «назад» означава, че криптографските функции понякога се наричат «едностранна функция с вход». Лесно е да създадете хеш от съобщение, но не можете да пресъздадете входните данни от хеша.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 Едно да, тя е детерминираща. What time is it? Винаги хишира до W. Две да, изчисляването на изходните данни е бързо, просто взимате първия знак. Три да, като знаете само W, не е възможно да налучкате оригиналното изречение, но вижте пет. Четири, не, една малка промяна в съобщението не води непременно до промяна на изходните данни. What time is that?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 за да се свържат във верига. Гарантиране, че подправянето на информация веднага проличава. Цифрови подписи Цифровите подписи се използват широко в биткоин и блокчейните за създаване на валидни транзакции, когато подписвате съобщения за транзакции, за да преместите монети от вашата сметка в нечия друга. Какво представляват цифровите подписи в криптографски смисъл?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 че тези данни са подписани от притежателя на частния ключ на този публичен ключ. По същество, с какво този подпис е по-добър от подпис с мастило върху хартия? Проблемът с подписа с мастило е, че той е независим от данните, които се подписват, и това създава два проблема. Едно, няма начин да се разбере дали документът е бил подправен, след като сте положили вашия подпис на края.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 Метод за получаване на цифрови подписи и криптосистемис Публичен ключ 79 вместо посохите A и R От тогава хората използват тези персонажи в знак на почет към изобретателите. Но почакайте, има и още. В Wikipedia 8.0 има списък с често използвани персонажи. Ето няколко, които харесвам, а Крейг – разбивачът на пароли. Ева Подслушвачката Грейс – правителството, обикновено характеризирано като антикриптография. Малори – злонамерения човек по средата. Сибил – нападателят, който използва много псевдоними, за да надвие Алис и Боб. Та така, ето защо винаги става дума за Алис и Боб. Част 4 Криптовалути Откъде да започнем?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 Те започват да се опитват да разберат аспекти на конвенционалните валути, които не се отнасят за биткоин, например какво го обезпечава, нищо, и кой определя лихвения процент, няма такъв. Понякога биткоин бива описвани като цифров токен и в някои отношения това е точно, но, уви, терминът токен сега се използва и за означаване на нещо по-специфично, което ще разгледаме по-късно, така че най-добре двусмислието на този термин също да се избягва.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 Една чисто Пертопер версия на електронните пари би позволила онлайн плащанията да се изпращат директно от една страна на друга, без да минават през финансови институция. Цифровите подписи осигуряват част от решението, но основните предимства се губят, докато все още е необходима доверена трета страна, за да предотврати двойно харчене. Ние предлагаме решение на проблема с двойното харчене, като използваме Пертопе мрежа. Мрежата маркира транзакциите по време.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 Чарли! 9876 Администраторът поддържа Централния регистър на балансите и извършва всички плащания. Той има задължение да гарантира, че никой не харчи пари, които няма, или едни и същи пари повече отведнъж. танар. Двойно харчене. Ако обаче искаме устойчивост на контрол и цензура, както и да позволим на всеки да може да взаимодейства с всеки го другиго, трябва да отстраним Администратора.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 В биткоин всеки човек с компютър, достатъчно място за съхранение и достъп до интернет може да изтегли някакъв софтуер или да напише свой собствен, да се свърже с няколко души съседство и да стане счетоводител. Новите транзакции се предават до всички счетоводители чрез мрежа, използваща протокол GASIP 9.3 всеки счетоводител предава нови транзакции до всички, с които свързан. Това в крайна сметка гарантира разпространение на транзакциите до всички счетоводители.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 Вашият списък с подредени транзакции като манифест, да речем, в Лондон ще се различава много от нечи друг списък, дори в съседство, да не говорим за Лагос, Нью Йорк, Оукланд или Найроби. Проблем с подреждане на транзакциите ТХ в разпределена мрежа. Как да получим съгласувано подреждане на транзакциите? Решение – блокове. Не можем да контролираме колко транзакции могат да бъдат създадени секунда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 Блоковете се създават много по-рядко от транзакциите, така че е по-вероятно един блок да достигне до всички счетоводители в мрежата, преди да бъде създаден друг. Това означава, че счетоводителят вече изпълнява две функции. Едно валидира и разпространява чакащи транзакции. Две валидира, съхранява и разпространява блокове от транзакции. Забавяйки процеса на въвеждане на данни в счетоводната система,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 Тя не трябва да има преки начини за достъп и освен това, трябва да осигурява публично представяне на доказателство, за да може победителят да докаже, че спечелил. Играта не трябва да позволява използване на измама. А каква ще бъде наградата? Разрешение да създадете следващия блок. Играта на късмета, която биткоин използва, се нарича доказателство за извършена работа. Играта на късмета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 за обесърчавано на коалиции за копаене на биткоини 9.8. Подобно на лотерийните карти за изтриване, всеки копач трябва да положи малко усилия за изтриване на пъзъла, за да види дали е изтеглил печеливш билет. По този начин, пълномощията за създаване на валиден блок не се дават от трета страна, а се самоприсвояват чрез повтаряне на някои досадни математически алгоритми, които всички компютри могат да извършват. Имайте предвид,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 Сибилатаката атаката щеше да бъде създаване на неограничен брой добавещи. Блокове и опит да се спечелят всички блокове Създаването на множество самоличности е много ефтино за нападателите. По тази причина доказателството за извършена работа служи като добро решение за този вид сибил-атака, защото той е скъпо от изчислителна гледна точка, а това на своя ред означава скъпо по отношение на електроенергия и хардуер, е пари, което пък означава,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 Определено от протокола на Биткойн. Това ограничение беше 50 Втс на блок през 2009 година и намалява наполовина на всеки 210 000 блока, което при 10 минути на блок е приблизително на всеки 4 години. По-настоящем, средата на 2018 година, максималното възнаграждение за блок е 12,5 Втс, като следващото намаление ще настъпи при блок 630 000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 Ето как можете да направите това. Едно, създавате две транзакции, като използвате едни и същи биткоини. Едната плащане е към онлайн търговец на Дребно, другата към вас самите, тъй е към друг адрес, който контролирате. 2. предавате само транзакцията, която е плащането към търговеца на Дребно. 3. щом плащането бъде добавено в честен блок, търговецът вижда това и ви изпраща стоки.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 Платете част от тях в тази сметка и ми върнете рестото. Ето една биткоин транзакция, 1 едно две виждате, че при нея се вземат 1,427 биткоина от адрес 17 7 с и се изпращат 0,5999 биткоина в 1 c 2 z WK. като се връщат 0,827 биткоина обратно в 17 7 TVX, Почакайте малко. Сумата на двете плащания е по-малка от похарченото количество. 0,5999 плюс 0,8270 равно 1,4269, което е по-малко от похарчените 1,427. Разликата от 0,0001 едно биткоин е таксата за купаене. Копачът може да добави този 0,0001 към изходната монетна транзакция в блока и да плати на себе си. Ако погледнем блока, в който е включена транзакцията 1,1,3, можем да видим, че Минюрата е платил на себе си 1,2,5,2,7,2,3,9,5,1 биткоина в изходната монетна транзакция, които представляват възнаграждението за блок от 12,5 въз плюс сумата от таксите за транзакция от транзакциите в блока.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 Нека да видим как става това с пример. Нека започнем с празен адрес и приемем, че сте приятели с копач на биткоин, който току-що е създал маса от 12,5 въз в изходна монетна транзакция, когато успешно е изкопал блок. 12,5 въз са като една банкнота в физически портфейл и трябва да бъдат изразходвани в тяхната цялост. Копачът се семилява над вас, защото нямате биткоини и решава да ви даде едно вътеса. Така копачът създава транзакция, изразходвайки тези 12,5 вътъс за двама получатели, едно вта за вас и 11,5 вътъс обратно за себе си. Вече имате едно с като маса в сметката си. Днес явно е вашия щастлив ден и още няколко души ви дават вътъс. В следващите отделни транзакции получавате маси от 2 в си 3 в са. Така вече имате 6 вътъс във вашия портфела в три групи.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 Маса от 0,5 с като ресто обратно на вас. Опция 2. Похарчване на маса от 3 са. Създавате транзакция, която изглежда така, да се похарчат маса от 3 ВТС. Да се платят 1,5 Втъс на вашия приятел, маса от 1,5 с като ресто обратно на вас. Опция 3. Похарчване на маси от 1 Втъс и 2 ВТС. Създавате транзакция, която изглежда така да се похарчат маси от 1 воз и 2 воза. Да се платят 1,5 воза на вашия приятел маса от 1,5 воза като. то обратно на вас. Опция 4 Похарчване на маси от 1 воз и 3 воза. Създавате транзакция, която изглежда така да се похарчат маси от 1 воз и 3 Вс. Да се платят 1,5 воза на вашия приятел Маса от 2,5 с като ресто обратно на вас. Опция 5. Похарчване на маси от 1 в тъса. Двевц тъс и 3 въз. Създавате транзакция, която изглежда така, да се похарчат маси от 1 в тъса. Двевц тъс и 3 въз. Да се платят 1,5 с на вашия приятел, маса от 4,5 с като ресто обратно на вас.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 Изход от транзакцията – това са парите, които още не са похарчени. Едно цяло и петвата с на вашия приятел. Две маса от 0,5 цяло и с като ресто обратно на вас. Цялата транзакция се хешира, като и се дава идентификатор на транзакцията – ит, който в последствие може да се използва от бъдещи транзакции. Ако по-късно искате да похарчите 0,5 цяло са, които сте върнали на себе си, ще кажете – Вземете резултата 2 от тази транзакция и го похарчете така. Сега, ако приемем, че сте използвали описаната по-горе опция 1, какво остава във вашата сметка? Започнали сте с маси от 1, 2 и 3 вътъс. Похарчили сте масата от 2 въз и сте получили 0,5 вътъс обратно. Така ви остават 3 маси – 1 вътъс, 3 въз и новата 0,5 вътъс. Блокчейнът записва, че масата от 0,5 пъти е дошла от вас, така че всеки може да проследи тази маса от 0,5 пъти до оригиналната и маса от 2 пъти, а по-нататък да я проследи до сметката, от която първоначално дошла. Харчене на непохарчени крайни суми от транзакции ОЕКСОС. Какво следва? Транзакцията се създава и подписва от подателя с помощта на неговия личен ключ.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 След това те разпространяват тази транзакция към своите съседи в мрежата. Всеки съсед следва същия процес. В крайна сметка някой копач или създател на блок взима тази транзакция и решава дали иска да включи в блок и ако реши, започва да копае блока. Ако минюрат успее да изкопае блока, той разпространява блока към други копачи и счетоводители и всеки възъл записва тази транзакция като потвърдена в блок. Пиерто Пиер.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 вместо инфраструктура на трета страна, като мрежата SWIFT, използвана от големите банки. Второ, биткоин плащанията често се описват като пертопяр, те е безпосредник. Но дали това наистина е вярно? До определен момент. Една транзакция с физически пари определено е пертопяр, тъй като няма други участници, освен платеца и получателя. Но биткоин също има посредници като копачи и счетоводители.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 Графиката подолу показва копачите и каква част от блоковете са изкопали наскоро. Дълът на блоковете, които са изкопали, е приблизително еквивалентен на тяхната хишираща мощ като част от общата хишираща мощ на мрежата. Копаенето на биткоин не е толкова децентрализирано. Източник. Блъслежни инфо 116. Някой от тях са единични копаещи субекти.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 За да бъдат ефективни при хеширане с ШАД 256. Търговските производители се забавиха с проектирането на чипове, които са специално създадени да бъдат ефективни при хеширане с ШАД 256, така че търсенето създаде альтернативна специализирана индустрия за доставка на ASIC за биткоин. Техин основен доставчик е BTN, същата китайска компания, която контролира първите два пола за копаене. Счита се, че BitME произвежда хардуер който копае 70-80% от общия брой блокове в биткоин 1-2-0. Производството на хардуер за биткоин не е добре децентрализирано. Собственост върху са Собствеността върху също показва концентрация в малък брой ръце. Според този анализ почти 90% от стоиноста се притежава от по-малко от 0,7% от адресите. Разбира се,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 Едно-две-едно. Това са документи, които всеки да може да напише, но всичките се озовават на един вебсайт. с двоеточия двойна наклонена черта DTJUBI.com наклонена черта BITCOIN наклонена черта BIPS. Ако предложението се запише в софтуера Bitcoin Core на на DTJUBI, с двоеточия двойна наклонена черта DTJUBI.com наклонена черта BITCOIN наклонена черта BITCOIN, той става част от. Надстройка.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 че това не се случва. Източник – 2 Графиката показва, че с изключение на кратък скок в края на 2017 година, общите такси за транзакции упорито остават ниски в размер на приблизително 200 вата седмично. Сравнете това с новите 12 600 са, генерирани от изходни монетни възнаграждения седмично, 12,5 Втс на блок 6 блока на час 24 часа на ден Х7 дни седмично равно 12,6 Втс са цифра, която е намаляла половина през 2016 година и се оценява отново да намалее наполовина през 2020 година. Без значително увеличение на таксите за транзакции като компенсация, економиката на копаене на биткойн очевидно ще се промени. Предшествениците на биткойн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 което Дейвид Чаум оказва върху преминаването към електронни пари, с което той има предвид дигитален актив, запазващ поверителността, с възможност да урежда финансови задължения. Чаум, един от първите шифропънкове, описва тази концепция през 1983 г. в статия с заглавие «Подписи на сляпо за непроследими плащания в сборника Advances in Cryptology Proceedings».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 Амстердам компания, създадена за комерциализиране на тази технология. Системата е наричана ИСЕСЕЧ, понякога се чемени сесеч, като самите токени се наричат Сойбърбосикъс. Въпреки, че няколко банки правят опити с Сойбърбосикъс, Диджикаш подава молба за банкрут през 1998 година, тъй като не успява да осигури сделка, която да й позволи да продължи дейността си. Бе мой!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 Откъдето води началото си фразата «Доказателство за извършена работа». През 1997 година Адам Бек предлага подобна идея и описва схема за почтенски услуги, базирана на частичен хеш-блъсък, която нарича «ЕЧЕСЧЕСЕЧ». Копаянето при биткоин използва тази концепция за принуждаване на някого да извърши. Някаква работа и доказване, че го е направил, преди да му се позволи достъп до ресурс. Впоследствие, през 2002 година, той публикува доклад ЕЧС-Чесеч, контранярка срещу откъсна услуга, описващ подобрения и приложения на доказателството за извършена работа, включително ечс като механизъм за сечене на електронните пари и бемонай, предложени от Уайдай. Идулди Идулди е уебсайт, открит през 1996 година и управляван от Gold и Silver Reserve Inc.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 че през 2005 година има до 3,5 милиона сметки в 165 държави с хиляда нови сметки, откривани всеки ден, но в крайна сметка вебсайтът е затворен заради измама и обвинения в улесняване на престъпленията. Той, за разлика от биткоин, има централизирана счетоводна книга. Liberty Резърв Подобно на Идулди, базираната в Коста-Рика Liberty Резърв позволява на клиентите да откриват сметки с малко лични данни, Просто име, имейл адрес и дата на раждане. Liberty Reserve не прави опити да ги проверява, дори за очевидно фалшиви сметки с имена като Мики Маус и Тъна. По време на разследване американски агент открива функционираща сметка с потребителско име Остър Връджен да открадна всичко на името на Джо Богас, Джо Фиктивния, който живее на 123 Fake Main Street, фалшива главна улица 123 в Completely Made Up City. Нью Йорк град напълно измислен Нью Йорк. И пише, че тя ще бъде използвана за съмнителни неща. Заради облегчения контрол, Liberty Резерв е използван широко за пране на пари и други приходи от престъпна дейност, възлизащи на повече от 6 милиарда долара според ЕБСИНС 130. Той обслужва над 1 милион клиенти, преди да бъде закрит през 2013 година от правителството на САЩ съгласно Патриотичния акт.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 своя пик услугата има около 80 милиона регистрирани потребители. В крайна сметка Napster е закрит, тъй като снисходителният му подход към споделянето на материали с авторски права не се нрави на унези, които имат установени интереси по отношение на тези материали. Техническата слабост на Napster, че има централни сървъри. Когато потребител търси песен, неговата машина изпраща заявката за търсене до централните сървъри на Napster, които връщат списък с компютри, съхраняващи тази песен, и позволяват на потребителя да се свържа с един от тях, това е пер топяр за да изтеглите песента. Въпреки, че самият напстър не хоства материала, той улеснява потребителите да открият други, които го правят. Централизираните услуги и субектите, които ги изпълняват, лесно могат да бъдат закрити, което и става. Те са заменени от битторът, Децентрализирана система за споделяне на файлове от типа Partupier. Mojo Нейсън. Според главния изпълнителен директор Джима Емако и Mojo Nathan е проект с отворен код, който е кръстоска между Napster и eBay. Стартиран през или около 2000131 години, той комбинира споделяне на файлове с микротранзакции на токен, наречен Mojo, така че споделящите файлове да могат да бъдат компенсирани за споделянето на съдържание. Той разделя файловете на криптирани части и ги разпространява така, че нито един компютър да не може да хоства цял файл. Нейсън не успя да набере популярност, но Зуко Уилко Ксухърн, който работи върху MojoNason, покъсна основа криптовалутата за CSH, фокусирана върху поверителността на транзакциите. BitTorrent BitTorrent е успешен pert протокол за споделяне на файлове, който все още се използва широко днес.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 Бялата книга за биткоин, написана под псевдонима Сятоши на Камото, е пусната в малко известен, но интересен пощенски списък MityZDudable.com, do който е много харесван от шифропънкове. Ето какво казва Уикипедия за шифропънковете. Шифропънк е всеки активист, който се застъпва за широкото използване на криптография и технологии за повишаване на поверителността като път към социална и политическа промяна. Неформалните групи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 В този момент от нищото са създадени първите биткоини 50 на брой, които са записани в първия блок, блок 0 в блокчейна на биткоин. Транзакцията, която включва възнаграждението за копаене, така наречената изходна монетна транзакция, съдържа текста The Times 3 януари 2009 година. Министърът на финансите готов на втора спасителна програма за банките.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 Участвал съм в няколко панела, където другите членове се стремяха да спечелят доверие, казвайки, че още на ранен етап са се включили в биткоин. Понякога в ентузиазмасите се опитваха да убедят жадните слушатели, че това е станало преди 2009 година. Малко интересна информация – 50 те та са, изкопани в първия блок, не могат да бъдат похарчени. Те се намират на адрес 11Z50FDPF в сент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 Халфини е криптограф, шифропънк и програмист и някои хора смятат, че той от стои зад псевдонима Сетоши. 6 февруари 2010 година участник във форума BitcoinTalk.org с потребителско име, Дидал Дуя създава The Bitcoin Market – първата биткоин борса. Преди това хората търгуват биткоини, но по сравнително неструктуриран начин в чат стаи и електронни дъски за съобщения.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 Друг разработчик, Джереми Стърдивант, Дерсос, приема предложението и се обажда в Домино Спица, а не в Папа Джонс, както често се съобщава, като поръчва да се доставят две пици на Ласло. Той получава от Ласло 10 000 втъса. Ето е транзакцията. Транзакция вижте информацията за транзакция с биткоин. Лайло държи офертата отворена и през следващия месец получава няколко пици, като всеки път плаща по 10 000 втъса. Преди да отмени, това е първата транзакция, при която биткоини са използвани за економическа дейност, различно от директна покупка или продажба. 17 юли 2010 година Джеда Макилъп, който в ново време основава Stellar, платформа за криптовалута, базирана на Ripple, преобразува своята борса за търговия с карти в борса за търговия с биткоин. MTDX, обикновено произнасено Монтгокс, означава «маджик». The Gathering Online Exchange – онлайн борса за Magic – The Gathering Magic – The Gathering е играт се колекционерски карти и вебсайтът първоначално използван за размяна на карти, преди да бъде преобразуван в биткоин борса. Първоначално участниците могат да захранват сметката си в MT -2X. С помощта на PayPal, но през октомври преминават към Liberty Reserve. Впоследствие mt 2 се срива през ноември 2013 година, февруари 2014 година, но в разцвета си това е най-голямата, най-известната и добре използвана борса. 15 август 2010 година Протоколът на биткоин е хакнат. Не вярвайте на популярния разказ, според който самият биткоин никога не е бил хакван.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 18 септември 2010 година Първият ползакопаене, полът на Слъж, изкопава първия си блок. Полът копаене е организация, в която множество участници обединяват своята хешмощ, за да си дадат по-добър шанс да спечелят блок. Участниците разделят възнагражденията помежду си пропорционално на приноса си към хешмошта, до някъде подобно на комбина в тотото. -то.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 mt 2 подава му за банкрут през 2014 година и в крайна сметка Марк се озовава в затвора. 27 април 2011 година, Vardwex, уебсайт, който? Позволява на клиентите да конвертират между фиатни валути и линден далърс, виртуалната валута за използване в компютърната игра Second Life интегрира биткоин. Хората вече могат да обменят директно биткоини и линден далърс. Това, вероятно, е първата обмяна на виртуална валута за виртуална валута. Първи юни 2011 година с Wired публикува гръмка статия. Подемен уебсайт позволява да си купите всеки възможен наркотик, 143 написана от Айдриан Чен. В нея пише за уебсайт, наречен The Silk Road, пътят на Куприната. Стартиран през февруари 2011 година и управляван от 27-годишния Рос Уилямо Обрихт под псевдонима, Страховития пират Робъртс 144. Сайтът е описан като един вид eBay за наркотици и пазар в Даркнет, достъпен само през специалния браузър Tor 145, който свързва купувачи и продавачи на наркотици и други незаконни или съмнителни вещества. Като механизъм за плащане се използват биткоини. Източник 105 146 Ето как статията описва биткоин, що се отнася до транзакциите.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 Bitcoin Wiki 148 Тези монети Касаскиус са физическите изображения, използвани в многостокови снимки, включени в медийни статии за биткоини. Освен това те се ценят като колекционерски предмети и струват много повече устойността на биткоините, съдържащи се в тях, особено първото издание, което има правописна грешка. 8 май 2012 г. Сатоши Дас е уебсайт за хазартни игри,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 На някакъв етап Сингапур има повече от 20 машини, но днес те са много малко. Юли 2013 година В комисията по ценни книжа и борси на САЩ постъпва първото предложение за биткоин ETF, търгуван на борсата фонд. Подават го Тайлър и камера на близнаци, станали известни във филма «Социалната мрежа», посветен на Фейсбук. Един ИТФ може да направи инвестициите в биткоини по-достъпни за обществеността, тъй като много фондове имат право да купуват ИТФ, но не и биткойни директно. Подадени са му оби за одобрение на редица други биткойн ИТФ, които се одобряват чак през януари 2024 година. 6 август 2013 година биткойн е класифициран като валута от съдия в Тексас, САЩ.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 Балумберг използва кода ХВТ, за да представи биткойн, съответствие с стандартите за валутен код на ISO. При валутни кодове по ISO, NAPRIUSD, DBPITAN, първите две букви обозначават държавата, а третата буква обозначава валутната единица. Символът ВТС, ако бъде прият, ще означава валута на Ботан. Благородни метали като злато, Ексио, сребро, Ексиди, Паладий, експеди и платина, харата, също се считат за е валута, но започват секс, тъй като не са свързани с държава. Биткоин следва валутния стандарт за благородни метали. 20 август 2013 година Биткоините са обявени за частни пари в Германия и са освободени от данъци, ако се притежават повече от година. Данъчният режим по отношение на биткоините и криптовалутите е главна спорна тема, особено в САЩ, където купуването и продажбата на биткоини привлича капиталови печалби. Ако сте закупили биткоин за 100 долара, а след като цената му се повишила до, да кажем, 1000 долара, сте го обменили за етер, друга криптовалута, то ще трябва да запишете това като капиталова печалба от 900 долара и да платите данък върху нея, Макар вашите активи все още да са в криптовалута и не сте реализирали тази печалба в изди. Така че, в зависимост от юрисдикцията, данъчните власти може да считат обмена на криптовалути за продажба и покупка святна на валута и да искат тези транзакции да бъдат обложени с данък. 22 ноември 2013 година Ричард Брансън, собственик на Virgin Galactic, обявява, че ще приема биткоини като плащане за полет в космоса. Биткоини и космически пътувания – страхотно време, в което да се живее. 28 февруари 2014 година След дълга сага от хакове, проблеми, лоши управленски практики, загубени монети, спрени тегляния, на успешни банкови транзакции и липса на компетентност, MTDX най-накрая иска защита от фалит в Япония през февруари 2014 година. Компанията казва,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 е белязан от хаос, като дори изтича пълният списък на кредиторите, съдържащ пълните имена и сумите, за които са предявени искове. Случилото с MT-Duex заслужава отделна книга, но като обобщение си струва да прочетете записа в Википедия за тази трагична история. След рухването на MT-Duex, за известно време BTFNX се превръща в най-голямата борса света. Кредиторите на изпадналия в несъстоятелност сайт все още не са компенсирани. Ако някога бъдат, това ще стане в японски йени прикурс, който възлиза приблизително на 400 долара за биткоин по малко от една стотна от стоиността на биткоин към 2024 година. Декември 2014 година, Microsoft Малко след онлайн ритилъра Оверстак започна да приема разплащания в биткоини за Xbox. По това време дори торент тракерът The Pirate Bay започна да приема дарения в биткоини. Биткоинът приключва 2014 година при цена 312 долара. Месец май 2015 година, основателят на финтех стартапа Second Market Бари Силбърг създава Time Bitcoin Trust, работещ само с квалифицирани инвеститори. Юли 2015 година, канадеца с украински происход Виталик Бутерин създава блокчейн Айтичъм и отваря пътя за децентрализираните приложения. Неговата криптовалута ИТър стартира при цена 3 долара. Декември 2015 г. бившата служителка на JPMorgan Master създава консорциума от блокчейн компании Чепелдер, който съвместно средица големи компании, включително IBM, разработва корпоративен софтуер, базиран на блокчейн. Месец октомври 2016 г. анонимните коини набират популярност след появата на криптовалутата Цесич, при която се използва протокол от доказателства с нулево разпространение на излишна информация. Тази технология в момента се развива от JP Morgan. Декември 2017 година, в дните на криптовалутната треска чикагската борса CB представи първите биткоин тютчерси, което дава възможност на инвеститорите да разкриват къси биткоин позиции. Цената на биткоина към този момент е 15 долара 17 декември 2017 година балонът на биткоина достига своя пик. Един токен на основната криптовалута достига цена от 19,902 долара, 902, което е с 2100% повече сравнение с цената от 2017 година. Финансовото състояние на генералния директор на Ripple Крис Ларсен за кратко време достига 37 милиарда долара. 24 яни 2019 година ВНСЕ, Intent B.C ми на хит до въбе, за пъви подбеяви въб пирдист зигдин. Пинитов мштбин претво пензинти цинълн, тъгви битълчти в дигитални тиви от нгви изпълнител спълнителн дитли лърмалков лепли. да си пънвшни за физич до севе на тючени тгви. Зазли тящи нтящи тючени пътти, пъдългни от суа и сме, физич до севе и плошният си пижда в бъпо и кратко битини.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 2020 година Няколко европейски фондова борси допускат на своя регулиран пазар започна да котира набор от борсово търгувани продукти, ETP, и търгувана облигация, ETN, на биткоин. На 19 януари 2021 година Илон се поставя DS Bitcoin в профила си в Twitter, като пише, в ретроспекция, това беше неизбежно което предизвиква краткотрайно покачване на цената с около 5000 долара за 1 час до 37,299 долара. На 25 януари 2021 година Майкростратът обявява, че продължава да купува биткоини и към същата дата притежава 70,784 на стойност 2,38 милиард долара. На 8 февруари 2021 година съобщението на Тесла за покупка на биткойн на стойност 1,5 долара милиарди планът да започне да приема биткоин като плащане за превозни средства. Повиши цената на биткоин до 44 долара 141. На 18 февруари 2021 година Елон Масек заявява, че притежаването на биткоин е само малко по-добро от притежаването на конвенционални парични средства но че малката разлика го прави по-добър актив за притежание. На 1 юни 2021 година президентът Нела на Салвадор Найбе Белкеле обявява плановете си да приеме биткоин като законно платежно средство. По този начин Нела ще стане първата държава света, която ще направи това. В средата на 2022 година Минт Ипт Пълт Фъмсе и ети дне от неикратко кратко в Сивити Испт в Натятланд. В края на 2022 година търговската платформа за криптоактиви FTX започва процедура по несъстоятелност в САЩ, а главният и изпълнителен директор и нейният основател, Самюл Бакманфрид, са оттегли от поста. Януари 2024 година индустрията на криптовалутите достига повратна точка, след като комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, СЕК, одобри стартирането на спот инвестиционни фондове ETF, свързани с биткоин.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 2018 20 000 долара за биткойн и 60% спад. Това е някаква лудост. Но това не е първият път, когато биткойнът е толкова нестабилен. Биткойнът изглежда циклично нестабилен, като всеки цикъл е толкова шаметен, колкото и предишният. Ето балонът за 2013 наклонена черта 1.4 в детайли. 2013 наклонена черта 1.4. 1200 долара и 80% спад. Това също е някаква лудост. Пиковата цена в mt достига почти 1200 долара за биткоин, след което се срива до под 200 долара, отново скача и след това се търгува все по-ниско и по-ниско в диапазона доларче 200 300 по време на зимата. През 2014 година. Това са болезнени времена за притежателите на биткоин, макар че са добри за далновидните купувачи. Има различни теории за причината за този балон, включително дейността на ботовете за търговия програми, които автоматично купуват и продават и факта, че не можете да теглите фиат от mt Всеки, който иска да извърши тегления от mt 2 трябва да купи биткоини, класкайки цената нагоре, и да изтегли биткоини. След това китайското правителство обявява, че ще забрани търговията с биткоин и цената се срива. Това в никакъв случай обаче не е първият балон. Ето от близо началото на 2013 година, когато през април цената се покачва от 15 долара до пик от 266 долара, преди да се срине до около 50 долара, началото на 2013 година, 266 долара за биткоин и 80% спад. И това отново е някаква лудост.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 2011 – 31 долара за биткоин и 80% спад. Отново някаква лудост. Статии, публикувани в технологичните онлайн списания Wired и Gokker, спомагат за създаването на интерес към биткоин, което повишава цената му от около 3 долара до приблизително 31 долара. През следващите 6 месеца цената бавно пада до под 5 долара, спад с повече от 80%. А ето и първият балон през юли 2010 година. 2010. 0,09 долара за биткоин и 40% спад. Дори това е лудост. В популярното техническо списание със ждуте 154 излиза статия за софтуера на биткоин и предизвиква интерес, като цената на биткоин маркет се повишава от помалко от 1 цент за биткоин до почти 10 цента.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 за да изберете число от 1 до 2256-1. Това е вашия частен ключ. Стъпка 2 – извършате съответните математически изчисления, за да генерирате публичен ключ. Стъпка 3 – Хеширайте публичния ключ два пъти, за да създадете вашия биткоин адрес. Стъпка 4 – Запаметете частния ключ и съответния му адрес – 156. Така си присвоявате адрес,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 който улеснява скенерите за QR-кодове да разчитат кода и да го конвертират обратно в текст. Друг начин е просто да копирате и поставите самия адрес – баланс на сметката. Портфилът трябва да има достъп до актуална версия на блокчейна, за да бъде наясно всички транзакции, влизащи и излизащи от адресите, които следи. Софтуерът на портфейла може да прави това, като или съхранява целия блокчейн и го поддържа актуален – това се нарича портфейл с пълен възъл,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 Софтуерът на портфейла на телефона пита сървъра: Какъв е балансът на адрес Х? и Моля, дайте ми всички транзакции, свързани с адрес О. Плащания в биткойн. Освен че чете балансите по сметката, портфейлът трябва да може да извършва плащания. За да извърши плащане в биткойн, портфейлът генерира пакет от данни, наречен транзакция, който включва препратки към монетите, които ще бъдат изразходвани, записи на транзакции.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 но могат да автоматизират процеса на създаване и предаване на биткойн транзакции. Поради този компромис борсите държат само малка част от вътъз в горещи портфейли, достатъчно, за да задоволят търсенето на клиентите, подобно на банките, които държат малко количество пари в каси в техните клонове. Купуване и продаване на биткоини Можете да закупите биткоини от всеки, който ги има. Можете също така да продавате биткоини на всеки, който ги иска. За щастие, съществуват най-различни места, където е вероятно да намерите група хора, желаящи да търгуват на конкурентни цени, така наречените борси. Борси Точно като фондовите борси, борсите за биткоин или криптовалути са места, обикновено уебсайтове, които привличат трейдери. Вие обаче не купувате биткоини от самата борса.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 Борсите се намират в различни държави и поддържат различни фиатни валути и различни криптовалути. Всичките действат приблизително по един и същ начин, като използват едни и същи четири стъпки – едно създаване на сметка. Две – депозиране. Три – търговане. Четири – тегляне. Създаване на сметка. За да използвате борса, също като банка, трябва да откриете сметка.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 Цените са дадени в двойки, които изглеждат последния начин. BTC наклонена черта юрсди или BTSU с число като 8000. Това означава, една единица вътъс струва 8000 юрсди. Не всички валути могат да се търгуват една за друга. От борсата зависи кои двойки да активира. Например, може да видите BTSUSD и BTSUR като двойки за търгуване, което означава, че можете да търгувате вътъс срещу юрсди и вътъс срещу юрсди. Но може да не търгувате USD срещу Юр директно, ако не виждате Рузди. В този случай, за да конвертирате USD в Юр, ще трябва да продадете USD за ВТС, след което да използвате ВТС, за да купите Юр. Ще видите екран с заявки и оферти на други хора. Това са цените, на които те са готови да търгуват, и количествата, които са готови да търгуват на тази цена. Можете да решите или да приемете техните цени,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 А долната трета показва вашите отворени сделки, те е вашите заявки, които все още не са съгласувани, както и пълната книга са заявки, те е заявките на всички за покупка и продажба на биткойни и техните суми и ценови нива. В долния десенъгъл се вижда код, който показва цените и сумите на съгласуваните сделки в реално време. Тегляне. И накрая, ще искате да изтеглите фиатна валута или криптовалута.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 в която арбитражистите могат да продължат да правят това изгодно, влияе върху това, доколко ще се изравнят. За да затворите кръга на успешен арбитраж, трябва да преместите фиатна валута, а понякога това ще води до разходи и забавене във времето. За да купите биткоини на ефтината борса, трябва да преместите фиатна валута там, да закупите биткоини, да ги стеглите и да ги изпратите на по борса, след което да ги продадете,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 В края на 2013 14 години борсата MT2X търгуваше с премия спрямо нейния конкурент BTSTMP, защото хората бяха установили, че не могат да изтеглят фиатна валута от MT2X, така че вместо това трябваше да купуват биткоини и да теглят биткойните. Това създаде изкуствено търсене на биткоини на MT2X, арбитражът за Закупуване на ефтини биткоини на BTSMP и продаването им на MT2X не сработи.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 Сега стигаме до въпроса кой е Сеатоши на Камото и защо това има значение. Сеатоши е авторът на бялата книга за биткоин и беше активен в почтенските списъци на шифропънковете, където самишленици обсъждат начини за възстановяване на неприкосновеността на личния живот в електронната ера. След публикуването на оригиналната бяла книга Сеатоши продължава да участва в форуми за биткоин до декември 2013 година, а след това изчезва. Освен това, Сетоши притежава или контролира значителен брой биткоини, които през 2013 година според оценката на консултанта по сигурност на криптовалутите Серджо Лернер възлизат на 1 милион. Това представлява малко под 5% от общо 2-1 милиона биткоини, които някога ще бъдат създадени, ако правилата на протокола не се променят. При цени от около 10 000 долара за биткоин през 2018 година, това прави номиналната стойност на биткоините, контролирани от Сеятоши 10 милиарда долара. Ако Сеятоши някога премести биткоини, за които се счита, че са свързани с него наклонена черта нея, общността веднага ще разбере. Транзакциите ще бъдат видими в блокчейна, а адресите, за които се смята, че са свързани с Сеятоши, се наблюдават. Това почти сигурно ще окаже влияние върху цената на биткоин 166.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 Доксинги публично разкриване на истинската самоличност на прозвище в интернет. Въпреки това, е много малко вероятно действителната истина за самоличността на Сеатоши да е сред тези доксинги. На 14 март 2014 г. в основна статия на списание на Зоейк се твърди, че Сеатоши е 64 годишен японец на име Дориан Накамото, сродено име Сеатоши Накамото, който живее в Калифорния. Статията е обявено предградието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 Мозъкът в основата на биткоин може да е австралийският компютърен учен доктор Крейг Райт. През март 2016 година в интервюта за списание DQ170, BBC вестник, икономист 172 Крейг твърди, че е лидер на екипа на Сатоши. Той дори публикува пост в собствения си блог, който вече е офлайн с тези твърдения. Крейг намеква, че не е искал да се разкрива сам и че може да му е бил оказан натиск отвън да го направи. През юни 2016 година London Review of Books публикува дълга статия, в която журналистът Андрю Хейган описва доста дългото време, прекарано с Крейг Райт. Струва си да прочетете цялата, а моята любима част е «Седмици по-късно бях в кухнята на къщата, която Райт наймаше Лондон, и пиех чай с него, когато на плута забелязах книга със заглавие «Видения на добродетелта в Япония по време на тогава. До тогава бях извършил известно проучване и исках да разбера името. Значи, казваш, че оттам си взел името на Камото? Попита Хас. От бунтар от 18 век, критикуващ всички убеждения на своето време. Да. Ами се етоши? То означава, пепел отговори той. Философията на Накамото е неутралният централен път в търговията. Днешната ни система трябва да бъде изгорена и създадена наново. Именно това прави криптовалутата, тя е Фениксът. Значи Сеатуши е пепелта, от която Фениксът. Да. Освен това Аш, пепел, е името на един глупав герой от Покемон. Човекът до Пикачу. Райт се усмихна. В Япония името на Аш е Сатуши, каза той.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 Сред неколцината други, за които се подозира, че може да се етуши, са шифропънкът и пикипи разработчик Халфини, изобретателят на интелигентни договори и бит Голдник Сабо, киберпънка Ленса Саман, криптографът и създател на Бимониоидай, създателят на Денкюай, Ентидокс и Стелър Джедемакилъб и Дейв Клейман. Сендески има по-дълъг списък на тези, за които се подозира, че се, се Аз лично мисля, че се атуши на камото не един човек. А псевдонимна група хора, които имат сходни политически възгледи и които желаят да останат анонимни. Крейг Райт може да е бил част от този екип. Хората от този екип може дори да не знаят истинските самоличности един на друг. Някой от екипа може да са починали след популяризирането на биткоин. Може да получим ключ към загадката през 2020 година, когато около 1 милион вътъса, заключени в тулъб ще станат достъпни. Тулъп Тръст е доверителен фонд, за който се предполага, че е създаден от Дейв Клейман, сътрудник на Сетоши. Той съдържа ранни биткоини, потенциално притежавани от Сетоши. Ако решите сами да се заемете с разследване, имайте предвид няколко неща, които хората изглежда са забравили цифровият подпис доказва притежаването и използването на частен ключ, но частните ключове могат да се споделят между множество хора.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 може да е по-добре са туши да не бъде намерен. Етериум и течерум Какво представлява Етериум? Идеята на Етериум е да създаде неудържим, устойчив на цензура, самоподдържаш се, децентрализиран световен компютър. За да постигне това, Етериум надгражда концепциите, които видяхме при биткоин.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 написани под формата на код, който се изпълнява като софтуер на Ethereum. Той създава Ethereum транзакции, съдържащи данни за Ether монети, Ethena, записани в блокчейна на Ethereum. За разлика от биткоин, транзакциите в Ethereum могат да. Съдържат не само данни за плащане, а възлите в Ethereum са в състояние да валидират и обработват много повече от прости плащания. При етериум можете да изпращате транзакции, които създават интелигентни договори, малки битова от логика с общо предназначение, които се съхраняват в блокчейна на Етериум на всички възли на Етериум. Тези интелигентни договори могат да се задействат чрез изпращане на Итер към тях. Това прилича на използване на джубокс, след като изберете песен, трябва да пуснете монета, за да тръгне музиката. Когато един интелигентен договор бъде задействан,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 Копаене на нови блокове. Вашият компютър става VZLV. Мрежата, работещ с съдечен Virtual Machine, и се държи еднакво с всички останали възли. Спомнете си, че в пиртпер мрежа няма главен сървър и всеки компютър е равен по статус всеки друг. По какво Етериум прилича на биткоин? Етериум има вградена криптовалута. Токенът на Етериум се нарича Етер или съкратено Етана. Това е криптовалута, която може да се търгува за други криптовалути или други суверенни валути, точно като ВТС. Собствеността върху Етана се проследява в блокчейна на Етериум, точно както собствеността върху ВТС се проследява в блокчейна на Биткойн. Етериум има блокчейн. Подобно на Биткойн, Етериум има блокчейн, който съдържа блокове от данни чистиета наплащания, както и интелигентни договори. Блоковете се копаят от някои участници и се разпределят към други участници, които ги валидират. Можете да разгледате тази блокчейн на Itchersen.io. Подобно на биткоин, блоковете на Ethereum образуват верига, като се позовават на хеша на предишния блок. Ethereum е публичен и свободно достъпен. Подобно на биткоин,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 по отношение на тяхната ефективност. Осигурена е възможност обикновеният хардуер да се конкурира ефективно и това позволява по-голяма децентрализация на копачите. На практика обаче е създаден специализиран хардуер и така повечето блокове в етериум се създават от една малка група копачи. Топ миньори през последните 24 часа. Източник HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.txtn.org наклонена черта Charts наклонена черта Tupmaners, извлечение от 16 април 2018 години 1.8.0. Пътната карта на Ethereum включва план за преминаване от скъпо струващото по отношение на електричество с доказателство за извършена работа купаяне към по енергийно ефективен протокол с доказателство за залог, наречен Каспер. Каспар. Каспар.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 Именно тук нещата стават по-технически и в много отношения посложни. Виртуалната машина на Ethereum може да изпълнява интелигентни договори. Когато изтеглите и стартирате софтуера на Ethereum, той създава и стартира обособен виртуален компютър на вашата машина, наречен Виртуална машина на Ethereum – EVM. Тази EVM обработва всички транзакции и блокове на Ethereum и следи всички баланси по сметки и резултати от интелигентни договори.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 който успешно копае блока. Тя компенсира копача заради това, че е извършил проверка на валидността на транзакцията и е включил в блока, който копае. По същия начин в Ethereum може да добавяте малко количество ETA на като такса за копаене, отиваща директно при копача, който успешно копае блока. Осложнението при етериум проистича от това, че има повече видове транзакции.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 Транзакция Операциите включват търсене на данни, извличането им, извършване на изчисления, съхраняване на данни и извършване на промени счетоводната книга. Ето ценова листа от уебсайта Itizor.org 182, но тя може да се промени с времето, ако по-голямата част от мрежата съгласна именно операцията. Разходи за газ Забележка Степ Едно количествоно подразбиране за всеки цикъл на изпълнение. Стоп. 0 безплатно. Суясойт. 0 безплатно. Шатри. 20 есуиди 20 да се вземе от постоянно съхраняване. С 10 10 да се постави в постоянно съхраняване. Баланс 20 криейт. 100 създаване на договор. Кол. Иницииране на повикване без промяна на данни. Мемари. Едно, всяка допълнителна дума при разширяване на паметта. Текстете. Пет всеки бит данни или код за транзакцията. Трансаксън. Петстотин транзакция с базова такса. Слънтърс сретон.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 толкова по висока цена на газ са готови да платят хората. Когато има увеличено търсене, цените на газ качат. Графика на средната цена на газ в Атериум, източник, HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта, HSN.IO наклонена черта, чарт наклонена черта, Despace. Пиковете обикновено са свързани с популярни ICO, първично предлагане на монети. Когато много хора се опитват да изпращат етъна до интелигентни договори за ICO. Пикът през декември 2017 година е свързан с популярната фетериум игра Sweeptock През 2018 година нормалният диапазон за цени на газ е между 000000000005 на 5 и 000000002 на 20-гоей на газ. Ограничение за газ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 вие обявявате колко газ сте готови да изразходите, за да може транзакцията да проработи, това е ограничението за газ, и колко етъна сте готови да платите на копача за единица газ, това е цената на газ. В резултат се получава количеството етана, което сте готови да платите, за да бъде обработена транзакцията. Копачът ще изпълни транзакцията и ще таксува количеството изразходен газ, умножено по цената на газ, която сте обявили.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 и Етериум си има своя собствена конвенция за наименуване на единици. Най-малката единица Ей, като в единета на има хиляда такива. Има и няколко други междинни имена: Фини, Сабо, Шанун, Лавлис, Бабич, Ейда, всичките имена на хора, които имат значителен принос в области, свързани с криптовалутите или мрежите. Уей и Етер са двете най-често използвани деноминации. Уей обикновено се използва за цена за газ. Обичайната цена на газ е от 2 5 0 0 0 0 0 0 Времето за 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ако сте извършили транзакция в биткоин и транзакция в Етериум, транзакцията в Етериум ще бъде записана в блокчейна на етериум по-бързо от транзакцията в биткоин в блокчейна на биткоин. Може да се каже, че биткоин пише своята база данни приблизително на всеки 10 минути, докато Етериум пише своята база данни приблизително на всеки 14 секунди. Историята на времената за изкопаване на блокове в Етериум е доста интересна, както можете да видите на BVMF.com. Графика на историята на времената за изкопаване на блок в Етериум. Източник. BDF с чета с 1.8.4. Сравнете това с сравнително стабилното време за изкопаване на блок в Bitcoin, Обърнете внимание на времевата скала, тъй като Bitcoin е много по-старо от Етериум графика на историята на времената за изкопаване на блок в Bitcoin. Източник. BDF с с 1.8.5. Етериум има по-малки блокове. В момента блоковете на биткоин са с размер малко под 1 мВ, докато лувенето блокове. Не чум с размер около 1,5-2,0 КБ. Не трябва обаче да сравняваме блоковете според количеството данни в тях. Докато максималният размер на блока на биткоин е посочен в байтове, размерът на блока на ИТЧН се основава на сложността на изпълняваните договори. Това е известно като ограничение за газ на блок и е позволено максимумът да варира леко от блок до блок. Така, докато ограничението за размера на блока на биткоин се основава на количеството данни, ограничението за размера на блока на етичам се основава на изчислителната сложност. Източник. Етечъс се на 1.86. В момента максималният размер на блока в етичам е около 8 милиона газ. Основните транзакции или плащанията на етена от една сметка в друга, те е качване или задействане на интелигентен договор, имат сложност от 21 000 газ, затова може да съберете около 380 от тези основни транзакции в един блок 8000-000 наклонена черта 21 000. В биткоин в момента имате около 1500-2000 основни транзакции в блок от 1 МБ. Чичовци блокове. Които не успяват до край. Тъй като скоростта на генериране на блокове на Етериум е много по-висока от тази на Биткойн, 250 блока на час в Етериум срещу 6 блока на час в Биткойн, скоростта на сблъсъци на блокове се увеличава. Възможно е почти по едно и също време да бъдат създадени множество валидни блокове, но само един от тях може да влезе в основната верига. Другият,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 Изпращайки ЕТА на него. След като интелигентният договор бъде качен, той остава там на адрес и чака да бъде използван. Пример за сметка, която има интелигентен договор, е 0 6 0 7 7 7 7 7 7 7 6 1 Емитиране на ЕТА на Емитирането на ЕТА на е малко по-сложно от Биткойн. Броят на съществуващите ЕТА Предварителен добив и възнаграждение за блокове и възнаграждение за чичовци. Източник, ИТЧСН 1 9 Предварителен добив За публичната продажба през юли наклонена черта август 2014 година са създадени около 7-2 милиона етана. Те понякога биват наричани предварителен добив, тъй като са просто записани, а не изкопани посредством хеширане на доказателство за извършена работа.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 Поради опасения от свръхпредлагане, през октомври 2017 г. това количество беше намалено до трията на набор от промени в протокола, наречен актуализация Базантиум блок 4 милиона 370 хиляди Графика на ежедневните възнаграждения за блокове в Етериум. Източник, етичерсен 193. Възнаграждения за чичовци. Някои блокове биват изкопани, но не стават част от основната блокова верига. В те се наричат сираци и се изхвърлят напълно, а копачът на осиротелия блок не получава награди. В етериум тези изхвърлени блокове се наричат чичовци, като по-късни блокове може да препращат към тях. Ако по-късен блок препрати към чичо, копачът на чичо получава известно количество етана. Това се нарича възнаграждение за чичо. Копачът на по-късния блок, който препраща към чичо, също получава допълнително малко възнаграждение, наречено възнаграждение за препратка към чичо. Първоначално възнаграждението за чичо е 4375 375 на 7-8 от пълното възнаграждение от 5 на В актуализацията базантиям то е намалено до 0 625-2 625 тена. Графика на броя и възнагражденията за чичовци в Ethereum. Източник. https с двоеточия двойна наклонена черта и ечерсен точка I.O. наклонена черта чарт наклонена черта Andes. Най-голямата разлика между генерирането на етана и VTAS токен е, че генерирането на VTAS намалява половина приблизително на всеки 4 години и има планирано максимално предлагане.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 Когато Етериум премина от доказателство за извършена работа към доказателство за залог, 1, 9, 4 някои твърдят, че може би скоростта с която се създава етъна трябва да намалее, тъй като няма да бъде необходимо стойността да субсидира конкурентното потребление на електроенергия. Възнаграждение за копаене. В биткоин миниорът на блок получава възнаграждението за блок, нови ВТС, плюс транзакционни такси за изкопаните транзакции, съществуващи ВТС. В етериум копачът на блок получава наградите за блок и чичо, новията на, плюс такси за копаене, количество газ в цена на газ от транзакции и договори, които са изпълнени по време на блока. Други части към етериум, Суорм и Уиспър. Комютрите трябва да бъдат в състояние да изчисляват, да съхраняват данни и да комуникират. За да може етериум да реализира. Идеята си за неудържим, устойчив на цензура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 Ръководство Въпреки, че Биткоин и Етериум са както проекти с отворен код, така и отворени устойчиви на цензура мрежи, една от най-големите разлики между тях е, че Биткоин няма активен, установен лидер, докато Етериум има. Вителик Бутерин, създателят на Етериум, е изключително влиятелен и неговите мнения има значение. Въпреки, че не може да спре своето творение или да цензурира транзакции или участници,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 Интелигентните договори на Ethereum представляват кратки компютърни програми, които се съхраняват в блокчейна на Ethereum, репликират се във всички възли и са достъпни за проверка от всеки. Има Две стъпки, които се изпълняват отделно. Едно – качване на интелигентния договор в блокчейна на Ethereum. Две – привеждане на интелигентния договор в действие. Качването на интелигентния договор се осъществява,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 ще публикува печелившия блок в останалата част от мрежата. Другите възли ще валидират блока, ще го добавят към собствените си блокчейни и ще обработват транзакциите, включително изпълнението на интелигентните договори. Това е начинът, по който се актуализира блокчейнът на Ethereum и се синхронизира състоянието на виртуалните машини на Ethereum на машината на всеки възъл. Интелигентните договори на Ethereum се описват като пълни по Тюринг. Това означава, че те са напълно функционални и могат да извършват всякакви изчисления, които могат да бъдат направени на всеки друг език за програмиране. Езици на интелигентните договори са лидъти наклонена черта Serpent, LLL, Lisp-like language. Най-често срещаният език, на който са написани интелигентните договори на Ethereum, е са лидъти. Може да се използват и Serpent и LLL. Всички интелигентни договори, написани на тези. Езици ще се компилират и изпълняват на виртуални машини на Ethereum. Салидът ти е подобен на езика JavaScript. В момента това е най-популярният и функционален скриптов език за интелигентни договори. Serpent е подобен на езика Python и е популярен в ранната история на Етериум. LLL е подобен на Lisp и е бил използван главно само в най-ранните дни.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 Написан на C++. 2002, написан на Python. Всичките са програми базирани на команден Red. Представете си зелен текст на черен фон. За това може да се използва допълнителен софтуер за похубав графичен интерфейс. В момента най-популярният графичен интерфейс е Mist203, който работи върху Get или ET. Така Get наклонена черта е действа във фонов режим. A hey, Mist е красивият екран отгоре. В момента най-популярните клиенти на Ethereum са Get и Perity 204. Perity е софтуер за Ethereum, създаден от компанията Perity Technalysis. Освен това, той е с отворен код и е разработен на езика за програмиране Ръст. Историята на Ethereum Ethereum е изключително успешен публичен блокчейн по отношение на неговото приемане, споделяне на идеи и брой на разработчици които работят по интелигентните договори и децентрализирани приложения за Етериум. Подолу ще намерите кратка история на Етериум и някои трудни периоди през годините, които той е успял да продолее. 2013. В края на 2013 година Виталик Бутерин описва Етериум като концепция в бяла книга. Тази концепция е разработена от доктор Гавин Оут който публикува Техническа жълта книга през април 2014 година, от тогава разработката на софтуера на Ethereum е дело на общност от разработчици. През юли и август на 2014 година се провежда публична продажба за финансиране на развитието му и на 30 юли 2015 година е пуснат действащия блокчейн на Ethereum. Може да видите първия блок тук. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта, Hrsen IO наклонена черта, блок наклонена черта 0. Публична продажба на Ethereum. Екипа за разработка е финансиран от онлайн продажба на Ета на токени между юли и август 2014 година, при която хората могат да закупуват ета на токени, като плащат в биткоин. Ранните инвеститори получават 2000 ETA за едно 1 VTS, като постепенно, в продължение на около месец, количеството е намалено до 1337 етана за едновата са, за да се насърчи ранното инвестиране – 208. Участниците в публичната продажба изпращат биткоини до биткоин адрес и получават Ethereum портфейл, съдържащ броя на закупените етена. Техническите подробности са в блога на Ethereum 209. По този начин са продадени малко над 60 милиона етена за повече от 31 500 в.т. с настойност около 18 милиона штатски долара по това време. За финансирането на развойната дейност и Тетромфандейсън са създадени допълнителни 20%, 12 милиона етена. Кодови имена на версиите на софтуера Франтир, Homestead, Matrapolis и Серенати са приятелски имена за версии на основния софтуер Ethereum. По подобие на имената на версиите на US X на Apple като Mavericks, El Capitan, Sierra. Име на версията Подробности Олимпик тестова Пусната през май 2015 година – тестова версия, при която монетите не са съвместими с истински етана. Успоредно с основната действаща мрежа все още работи тестова версия, така че разработчиците да могат да тестват своя код.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 Пуснат на 14 март 2016 г. някои промени в протокола, по-голяма стабилност. Матраполис Разработена да подготви етериум за преминаване от доказателство за извършена работа към доказателство за залог. Матраполис е разделен на две актуализации – Базантиям и Константанопол. Базантиям е пуснат през октомври 2017 г. при блок 4 милиона 370 хиляди.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 Подготвяща за преминаването към доказателство за залог – Къспър. Серенати. Бъдещ пуск – преминаване от доказателство за извършена работа към доказателство за залог – Къспър. Хакът на дейо Съществува концепция наречена децентрализирана автономна организация – дейо Идеята е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 Дълто, обърнете внимание на главните букви. Това е объркващо име, все едно да наричате една банка, банката или компания от компанията. Както и да е, дълто е пример за дейл. Идеята за дълто, че това ще бъде фонд за криптовалота за финансиране на стартиращи фирми. Инвеститорите, които искат да инвестират в подходящи стартиращи компании, ще изпращат пари под формата на ЕТАНА към интелигентния договор,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 за които инвеститорите могат да гласуват, така че всъщност това в крайна сметка не беше същинска Дейл. Тя просто автоматизираше предоставянето на средства. Както и да е, това се оказа без значение, защото Дейл се провали, преди да инвестира дори в една стартираща компания. За едномесечен период на финансиране през май 2016 година Диолто успя да набере еквивалента на над 150 долара милиона фета от над 11 000 отделни адреса. Това предполага голям брой инвеститори, но е трудно да се каже, тъй като един инвеститор може да има множество ЕТАНА-адреси. ЕТАНА се търгуваше между 10 долара и 20 долара за едно ЕТАНА, а диото държеше около 15% от всички съществуващи ЕТАНА. През Юни Хакер намери начин да накара диото да отпусне 3641694 ЕТАНА, тогава на стоеност около доларче 50-60 милиона,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 това беше счетено за хак и Течън Фундейсън предложи актуализация за всички участници в Етериум, която на практика щеше да замрази източените етена, като посочи черен списък, който щеше да обесили всички транзакции, опитващи се да похарчат пари от сметката на крадеца. Това противоречи на визията за устойчив на цензура световен компютър, но случаят беше извънреден и съществуваше за плаха парите на много от ранните на Етериум да бъдат откраднати. Така загубените пари наделяха над ценностите. Натискът върху Ичъмфъндейсън да намери начин да отмени транзакцията сигурно е бил огромен. Точно преди предложеното внедряване на тази промяна в нея беше открита грешка, така че черният списък не беше прият. След това Дейсън предложи да се отменят конкретните транзакции, свързани с кражбата, и да се позволи на инвеститорите в диалото да изтеглят своите инвестирани етана. Това отново беше нарушение на самите принципи за устойчив на цензура световен компютър. Очевидно, страната на криптовалутите е добре да приветствате съпротивата срещу цензурата, освен ако не сте загубили пари. През юли 2016 година беше проведено гласуване, за да се определи съдбата на откраднатия етер и резултатът беше, че общността реши да инсталира актуализация в това, което е известно като Hardfork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 Общността смята, че отмяната противоречи на ценностите на етериум и продължава със стария софтуер на Ethereum. Това довежда до два блокчейна на Ethereum, един, който връща откраднатите средства на инвеститорите на Диото, и друг, който не го прави. Вторият става известен като Ethereum Classic. Ethereum и Ethereum Classic имат споделена история до блок 1.920.000, юли 2016 година, след който момент блокчейните се разминават. Всеки, който притежава етена преди форка, вече има еднакво количество етена, токени, записани в блокчейна на Етериум, и etc токени, записани в блокчейна на Етериум Класик. Това се оказва добре за онези, които имат етена преди хардфорка, тъй като предвид обстоятелствата те получават безплатни пари под формата на ецетъра 2.1.1. Грешката в перети Perity е част от софтуера на Ethereum, написан от Perity Technologies. Той действа като пълен възел в мрежата на Ethereum, съхранява блокчейна, изпълнява договори, препраща транзакции и тъна. Към момента написане на настоящата книга около една трета от възлите на Ethereum работят с софтуер Perity. Източник, етичен от 2.1.2. Освен това Perity съдържа усъвършенстван софтуер за портфейл който можете да използвате за съхраняване на ЕТАНА. Портфилът обаче има няколко критични грешки. На 20 юли 2017 година кодът на Перати е актуализиран, за да поправи грешка, позволила на хакер да открадне ета на стойност 32 долара милиона от портфейли на Перати с множество подписи. Самата тази актуализация обаче съдържа грешка. Внедрен е интелигентен договор, на който се разчита за някои функции на портфейла,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 Направи точно това на 6 ноември 2017 г. 2.1.3. Засегнати са почти 600 им портфейла с общ баланс над половин милион етана, оценени в този момент на около 150 долара милиона. По ирония на съдбата Гавин от, основател на Перати Текналдзис, има около 300 хиляди етена в портфейл на Перати, свързани с набрани средства от първично предлагане на монети на име Полка и Дути. Тези средства са замразени. Етъна са все още там, в портфейлите, нова. Момента не могат да бъдат изпращани. Към началото на 2018 година разработчиците все още проучват дали може да се направи нещо за поправене на тази грешка. Играчи в екосистемата на Ethereum. Techum Foundation. Techum Foundation е организация с настопанска цел, регистрирана като Sefton Techao, Швейцария, чиято мисия е да. Насърчава и подкрепя платформата Ethereum изследванията, базовото развитие и образование, за да предостави на света децентрализирани протоколи и инструменти, които дават възможност на разработчиците да създават децентрализирани приложения от следващо поколение, dApps, и заедно да изграждат по глобално достъпен, по безплатен и по надежден интернет 2.15. Работата на фундацията е да управлява средствата, събрани в предварителната продажба на етери по всякакъв начин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 Членовете към момента на стартирането са Източник HTTPSS двоеточия двойна наклона на черта Членовете плащат годишни вноски между 3000 долара и 25 долара, срещу които получават следните предимства – ползи от членството. Матрица на ползите Клас в клас с участници Общи членове Практикуващи юристи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 3000 долара годишно. Между 51 и 500 служители. 10 000 долара годишно. Между 501 и 5000 служители. 15 000 долара годишно. Повече от 5000 служители. 25 000 долара годишно. 50 или по-малко служители. 3000 долара годишно. Между 51 и 500 служители. 10 000 долара годишно Между 501 и 5 000 служители 15 000 долара годишно Повече от 5 000 служители 25 000 долара годишно Освен това, вебсайтът на EA обяснява защо бъдещите членове трябва да се включат в EA. Защо да се включите в ЕА? Еа е поддържана от индустрията организация с наступанска цел,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 така и публични мрежи на Етериум, както и работни групи за специфични за индустрията приложения. В началото на 2018 година според статия в Суандискея има 450 членове, 2.1.8. Цена на Етера Подобно на биткоин, цената на Етера също преминава през възходи и падения. Публичната продажба на Етериум е на цена от 2000 етана за едно са, като по това време, Юли-август 2014 година. Едно въз струва около 500 долара, което прави едно етана равно доларче 0,25. Впика му в началото на 2018 година цената на етана почти достига 1500 долара. Така че по отношение на цената към днешна дата, етер е изключително успешна криптовалута. В сравнение с биткоин, при етериум има още един случай, в който се употребява. Неговият токен Етена често се използва в ICO. Компания. Която управлява ICO, ще създаде интелигентен договор за Ethereum, който автоматично ще създаде токени и ще ги припише на адреси на етериум, които са изпратили етери към свързан интелигентен договор. Това означава, че може да стартирате автоматизирано ICO в Етериум, стига инвеститорите да плащат в ЕТАНа или друг токен, записан в етериум.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 когато съществува повече от един кандидат блокчейн. Случайните разделяния на верига обикновено се решават бързо, като малка част от участниците актуализират софтуера си и изхвърлят несъвместимите блокове. Целенасоченото разделяне на верига става, когато група участници на действаща мрежа смята, че трябва да правят нещата по различен начин от останалите участници и пуска в действие някакъв нов софтуер с промени на протоколните правила, за да създаде нова монета,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 Сега вече имате 500 точки при Сръептояр и 500 точки при Нидал Сръептояр. Вие обаче не можете да харчите точките си в Нидал при Сръептояр или обратното. Те са несъвместими. Ако изразходвате точки от едната авиокомпания, това няма да се отрази на точките ви при другата авиокомпания. Вашите стари и точки продължават да имат някаква стойност.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 Така че ако някои участници не успеят да актуализират, ще последва разделяне на веригата. На практика, ако промените в правилата на протокола са по-затегнати или по-ограничаващи, това води до мег-форк, докато ако правилата за консенсус се разхлъбят, тогава това е твърд форк. Пример от практиката едно. дно – биткоин къш. Биткоин къш е, в момента, успешен форк на биткоин, създаден като хард форк.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 До сега биткоин къш се счита за успешен, тъй като се поддържа от софтуера на популярни портфейли, търговците го приемат и се търгува на популярни борси за криптовалута под символа в СЕН. Пример от практиката 2 – Ethereum Класик Ethereum Класик е, в момента, успешно разклонение на Ethereum. Той е създаден, както видяхме по-рано, след хака на той и от него са източени повече от 50 долара милиона етана. Както видяхме, общността на етериум обсъжда какво да прави и мнозинството решава да се направи твърд форк на блок едно 920 000 и да се възстановят хакнатите етана на оригиналните им притежатели. Според малка част от общността, обаче, това възстановяване е ревизионистко и антиетично и тя отказва да се направи твърд форк, така че продължава с оригиналния блокчейн, независимо от кражбата и всичко станало. За това в известен смисъл, самият етериум е форкът. Тъй като включва допълнителен код за неутрализиране на хака на диото, а етериум. Класик е оригиналният етериум. Но тъй като класик остава в малцинството, той се счита за форк. Етериум класик се търгува на борсите за криптовалути под символ Ецетера и се поддържа широко от портфейли. Други форкове Форковете са модерни. Полесно е да вземете нещо, за което е доказано, че вече работи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 се полявява разлика между криптовалутите като VTAS и Етена, чието монети се проследяват в техните съответни блокчейни, и токените, които обикновено се имитират от емитент по време на първично предлагане на монети, ICO, и се проследяват в интелигентни договори в блокчейна на Ethereum. Думата «токен» може да означава различни неща в зависимост от контекста, в който се използва. Какво представляват токените?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 Брандови токени. Брандовите токени съществуват като търгуеми цифрови активи за използване най-вече в платформата на една компания наклонена черта юридическо лице. Някои брандови токени с течение на времето могат да еволюират в по-неспецифични полезни токени. Инвестиционни токени. Инвестиционните токени представляват претенция върху конкретен паричен поток. Или актив извън веригата. Мрежи, които генерират такси за услуга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 Обезпечени с активи токени и полезни токени. Нативни за даден блокчейн токени. Тук ще използвам думата токен най-общо съзначение значение всички единици, записани в който и да е блокчейн. Криптовалути като биткоин и етериум използват съответно нативните токени ВТАС и ЕТАНА. Тези единици са необходими, за да стимулират копачите да създават валидни блокове без външна страна, която да финансира участниците.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 но не е емитентът на единиците вътъса. Копачите на биткоин създават въда според някои взаимно договорени ограничения, но те не са емитент на вътъса, както и. Златотърсачът не е емитент на златото, което открива. Откъде идва стоеността на нативните токени? Стойността им идва от части от тяхната полезност и от части от тяхната спекулативна стойност. Нека отново да използваме аналогията с златото.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 След които дневни лимити за транзакции, дневни лимити за тегляне, лихва и тъна банкнотата е споразумение между Централната банка и приносителя. Всички тези споразумения могат да бъдат представени като токени, записани в блокчейни или разпределени с четоводни книги. Цифровите токени – обезпечени с. Активи приемат няколко форми. Едно – токени под формата на депозитарни разписки. Две – токени за собственост.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 Тя съхранява физически златни тюлчета в трезора си от свое име и от името на своите притежатели на сметки, които са закупили част от това злато. Фирмата издава цифрови токени, наречени Дълцвеент, на притежателите на сметки, когато купуват това злато. Всеки токен представлява една унция от съхраняваните златни тюлчета. Тези златни токени се записват в блокчейн.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 Че искате да придобиете една унция от техните златни чулчета. И така, едно. Създавате сметка в дълцечен като отидате на техния уебсайт. Две. Правите банков превод на фиятни средства към банковата сметка на дълцечен, за да захраните сметката си. Три след определен период от време, часове или дни в зависимост от това колко време е необходимо вашият банков превод да стигне до банката на дълъзен. Долчен ви спраща имейл, който показва че са проверили банковата си сметка и са получили вашите средства. Вече можете да закупите златни токени. 4. Влизате отново и кликвате върху «Купи за една унция злато на цена от 1500 долара за унция». 5. Парите с ви в долдсечен намаляват с 1500 долара и виждате, че имате в нея едно токен – долдсечен В това време долцечен прекласифицира една унция злато своите книги от «Злато», Собственост на Дълцичен Инк на Клиентски активи. Дълцичен ви е продал определено количество злато, но вместо да изпрати физическото злато в дома ви, той ви е издал токен, представляващ това злато. Златният токен все още е под контрола на Дълцичен Инк, защото все още не сте го изтеглили в портфейл, който изцяло под ваш контрол. 6. Ако желаете да имате пълен контрол над вашия златен токен,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 Блокчейните и разпределените счетоводни книги работят най-добре, когато всичко може да бъде записано в веригата, т.е. когато всичко е в цифров вид. Поради тази причина блокчейните са чудесни за криптовалути или за токени, представляващи правни споразумения между субекти, независимо дали става дума за акции, облигации, дълг или дори бъдещ иск към даден субект. Тези токени могат да бъдат записвани цифрово, без да има наличен физически обект.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 изпращането им, опаковането и доставката. Накрая свинските котлети се озовават на рафта в супермаркета, откъдето хората могат да си кукят или в чиния в някой ресторант. И така. Всички участници във веригата за доставка на свинея биха могли да имат адрес в блокчейн, стокени и пицоен, вероятно имитирани от фермера, които представляват прасета. Движението на пицоен се записва неизменно в пицечен.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 подобно на биткоин, е делим, така че кланицата разделя един петсън и спраща части от него на различни купувачи. Но коя част отговаря на определена част от прасето? Имаме ли нужда от търттъсън, койн за свински крака, и ефтърфънкъсън, -тър коин за ляв заден бут? Какво ще се случи, ако една страна няма сметка в пецен? Какво ще стане, ако дадена страна загуби частния си ключ и всичките и транс? койни ни зазурла, се озоват заключени сметката и докато истинските зурли се разпределят. Какво ще стане, ако ужас на ужасите някой лош човек размени в реалния живот висококачествено прасе за прасе е с ниско качество, но въпреки това после изпрати пица е на купувача, заявявайки: Нула, виж произхода на пица в Етелен, прасето, което купуваш, определено е с високо качество. Можеш да изтеглиш петечени и да се убедиш сам.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 има много други криптовалути, които или съществуват като блокчейни сами по себе си, или като токени, записани в интелигентни договори в други блокчейни, обикновено в публичната верига на ИТЧРОМ. ONCECHENFX.COM и СНРКЦ.COM вършат добра работа при каталогизирането им, ако от тях се търгува над определен обем на ден. Към момента написане на настоящата книга FX 228 изброява следните топ токени с моите коментари, както следва. Валутни токени, използвани основно като пари наклонена черта за съхраняване на стойност е биткоин, ВТС оригиналната криптовалута и хранилище на стойност, създадена от човек с псевдоним Сеатушина Камото, появява се през 2009 година. Ripple XRP – токен, използван за преместване на стойност в мрежата на Ripple, замислен като валута, която според първоначалното описание трябва да се конкурира с банките,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 че е продал всичките си в Десен през декември 2017 година. ЗЦСЕЙЧ, ЗЕК, монета, фокусирана върху поверителността, използваща усъвършенствана криптография, наречена доказателство с нулевознание за защита на данните при транзакции. Създадена от ЗУКО Уил Кукс, Охърн, през 2016 година. ДАШ, ДАШ, друга монета, фокусирана върху поверителността, Създадена като XM през 2014 година от Еван DeField, преименувана на Daxon, а в на Dash. Monero XMR, още една монета, насочена към поверителността, използва пръстеновидни подписи, за да скрие адресите на платеца и получателя. Лансиран през 2014 -та година. Платформени токени – теонези – използвани като газ за захранване на интелигентни договори а етериум етана оригиналната блокчейн платформа която дава възможност за използване на интелигентни договори създадена от виталик Бутерини, стартирана през 2015 година етериум класик ецетера разклонение на етериум което не спаси инвеститорите в делото привържениците му харесват неизменността Форкнато от Ethereum през юли 2016 година. Найкана ми мувмент, блокчейнце, интелигентни активи. ИС, ИС, нова блокчейн структура, проектирана да бъде с по-голяма възможност за разрастване от Ethereum. Помощни токени, създадени за мрежи със специфична потреба. Огър, реп, токен, използван за залагане на неща на прогнозен пазар. Та е платформа за залагане. Пуснат в употреба през 2015 година от Сан-Франциско. Сезен, Си токен, използван за заплащане за криптиране децентрализирано съхранение на файлове. Пуснат в употреба през 2015 година. Голем, Денти, токен, използван за плащане на децентрализирани изчисления и калкулации. Пуснат в употреба през 2016 година. НОСИС, ДЕНО, друга монета за прогнозен пазар. Пусната в употреба през 2016 година от Германия. Брандови токени. С специфична употреба в мрежата на една фирма. Бейсик Атеншен токен, ВАТ, токен, използван за извършване на микроплащания в web-браузър, наречен Брейв. Пуснат в употреба през 2017 година. Civic CVC. Нещо, свързано с проверката на самоличността в блокчейн. Надявам се, че решава проблема с твърде многото пароли. Пуснат в употреба през 2017 година. Estem, Estem, токен, използван за извършване на микроплащания в социални медии и форуми. Пуснат в употреба през 2016 година. Това е само кратък списък на множеството токени и платформи, които съществуват днес.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 Всички блокчейни са разпределени с четоводни книги, но можете да имате разпределени счетоводни книги, които нямат свързани заедно блокова от данни, излъчвани към всички участници. Понякога журналисти и консултанти не точно използват термина блокчейн, когато описват разпределени с четоводни книги без блокчейн. Предполагам, че разпределените с четоводни книги е твърде дълъг израз, докато блокчейн е хубава запомняща се модерна дума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 Създадена от нулата от R3 и консорциум от банки за използване от регулирани финансови институции, но широка приложимост. Echepalda Фебрик платформа, създадена от IBM и Дарена на проекта да на Linux Foundation. Първоначално беше базирана до голяма степен на Ethereum, но между версии 0,6 и 1,0 беше силно преработена. Фебрик използва концепция за «канали»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 Две репликации на хранилището на данни в редица системи в реално време. Излъчването на блокчейни като биткоин и етериум гарантира, че всички данни се изпращат до всички участници. Всеки вижда всичко. Другите технологии са по-селективни за това, къде се изпращат данните. Три мрежова в архитектура, пертпер, а не клиент сервер. Данните могат да бъдат. Разнасени сред съседите –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 При разпределените счетоводни книги или блокчейни обаче, участниците не трябва да се доверяват един на друг. Те не работят въз основа на предположението, че другите участници се държат честно, така че всеки участник проверява всичко по-отделно. Ричард Браун описва това в своя блог като разлика в границите на доверие. За какво са подходящи блокчейните? Мотивите между публичните и частните блокчейни са различни. Да ги разгледаме по-отделно.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 Сконтираните прогнозни парични потоци, балансовата стойност и изчисленията на стоеността на предприятието. Могат да помогнат за установяване на консенсус относно стоеността на една компания. Съотношение като печалба на акция, цена към печалба и възвръщаемост на активите могат да помогнат за сравняване на цените на акциите между подобни компании. Фиатните валути се търгуват въз основа на сравнителни и економически данни.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 И двамата са назначени в балтимурската работната група Silk, Road, Silk Road, на която е възложено да разследва незаконната пазарна дейност на Silk Форс служи като агент под прикритие и е натоварен с задачата да установи връзка с обекта на разследването Росул Брихт, известен още като «Страховития пират Робъртс. Форс е обвинен в измама с използване на електронни съобщителни средства, кражба на държавна собственост,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 но през 2018 година медиите отделят по-малко внимание на тази конкретна употреба на криптовалута. Наистина прази 2018 година Агенцията за парични преводи Уестърн Юниен обяви, че е тествала XRP в продължение на 6 месеца и все още не установила някакви економии. Може би индустрията е фе етапа на разочарование в кривата на технологичния пробив на Гартнер. Първично предлагане на монети – ICO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 През 2014 година и 2015 година това беше ефтин начин за търговците да получават внимание в медиите и да изглеждат иновативни. От тогава обаче мнозина тихомълком се отказаха от този механизъм за плащане поради липса на интерес от страна на клиентите. Виждал съм публични блокчейни да се използват за други, странични цели. Например, съхраняване на хешове в блокчейн, за да се докаже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 Някой от компания Ба го получава в си котия. запазва копия на своя твърд диск и препраща копия на някого други го, може би на неговия менеджер, за да се подпише. Друго копие отива в отдела за задължение и когато фактурата бъде платена, всички трябва да актуализират състоянието и. Възможно е 10 или повече копия на един и същи актив, фактурата, да сноват и с различни компютри, които не са синхронизирани. Когато състоянието на фактурата се промени от неплатено в е платено, това не се отразява във всички копия на фактурата. Частни блокчейни. Не е никак изненадващо, че бизнесът се интересува от концепции, популяризирани от публичните блокчейни, като уникални цифрови активи, доверена автоматизация и криптографски защитени записи в счетоводните книги. Въпреки това, радикалната прозрачност на обществените блокчейни не е привлекателна за бизнеса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 Разбира се, много работни потоци между фирми биха могли да бъдат дигитализирани и автоматизирани, ако можете да намерите страна, която да съхранява данните и да бъде златният източник. В някои случай те са такива. Swift и Bolero са примери, които отговарят на тази категория. В други случаи обаче, третата страна може да не осъществим вариант, или защото всички искат да играят тази роля, или никой не иска да играе,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 Някои частни или блокчейни с одобрения със сигурност набират все по-голяма популярност и поддръжка. Примери в това отношение са Exxon и Exxon. Exxon е технологична фирма за капиталови пазари, основана през 2013 година, която е специализирана в технологията за разпределени счетоводни книги и блокчейн инфраструктура. Сред другите проекти, Водещата инициатива на Exxon е използването на тяхната технология за актуализиране на склада за търговска информация на Дипазатори Тръст и Clearing Corporation 2.4.0. R3 Corda Корда е блокчейн проект отворен код, предназначен да разрешава на болелите проблеми в индустрията за финансови услуги. Създадена от консорциум от банки и R3, моят работодател, така че обявявам личната си пристрастност тук.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 Въпреки, че първоначално корда е предназначена за регулирани финансови институции, сега тя е обект на активно проучване от други индустрии. Наред с други неща, корда се използва за търговия с множество финансови активи, за търговия с злато, синдикирани заеми и сверяване на форекс сделки. Digital Asset Diesel Digital Asset Holdings LLC е компания, основана през 2014 година. Според Wikipedia 246, тя изгражда продукти, базирани на технологията за разпределени счетоводни книги, DLT, за регулирани финансови. Институции като доставчици на инфраструктура за финансовите пазари – ЦК, ЦДЦК, борси, банки, попечители и техните пазарни участници. Технологичната платформа се нарича Global Synchronization Lock – DSL.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 Тиврес Второ поколение деривати. Курс към нулев организационно контролен отдел Управление на обезпечения Сеталменти Плащания Прехвърляне на стойност Опознай клиента, кой си Борба с пране на пари Справки за клиенти и продукти Публично финансиране Пир-топир займи Отчитане на съответствие Отчитане на търговия и визуализации на рискове Пазари за залози и прогнози Застрахователна Подаване на искови заявления Плащания по обезпечени си потека ценни книжа на на черта и мущество Обработка и администриране на искове Прогнозиране на измами Телематика и рейтинги Медийна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 Микронизация на работа, плащане за алгоритми, туити, кликване върху реклами и тъна. Разширяване на пазар. Плащане за работа. Плащания директно на разработчици. Използване на приложно програм МЕН-интерфейс, API. Нотаризация и сертификация. P2P-съхранение и споделяне на компютърни изчисления. DNS – система за имена на домените.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 Управление на интелигентен дом и офис Пазари за междуфирмена поддръжка Плащания Микроплащания, приложения ВВ международни парични преводи Подаване на данъчни декларации и събиране на данъци Преосмислене на портфейли и банки Потребителска Цифрови възнаграждения Uber, Airbnb, Apple Pay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 Според Тесъдата и 2.5.1 между 2014 година и средата на 2018 година с помощта на някаква форма на ICO са събрани над 11 милиарда щатски долара. Някои от първите ICO бяха Местерсен, юли. 2013 година и Мерсифи, юли 2014 година, въпреки че използваха термина «публична продажба».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 Днес терминът «Бяла книга» се използва не само за подобен вид документи. Идеите на биткоин са документирани в «Бяла книга» от Сатоши Накамото. Първоначално Ethereum е описан в «Бяла книга», написана от Виталик Бутерин, последвана от «Техническа жълта книга», написана от доктор Гавин Оут. От тогава повечето проекти за ICO включват «Бяла книга».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 SAFT е вид конвертируема облигация или по-общо договор за бъдеща покупкопродажба. Самият SAFT е финансова ценна книга, независимо от класификацията на токена. Публични продажби на токени Все често нези, чието токени могат да бъдат класифицирани като ценна книга, избягват публичните продажби. Въпреки това, те все още са популярни при някои проекти заради техния глобален обхват, Лекота на набиране на средства и способност за предизвикване на рекламен шум. Проектът обикновено създава интелигентен договор за Ethereum 262 за получаване на средства и оказва адреса на неговия уебсайт. Инвеститорите изпращат пари към интелигентния договор и получават токени в процес, автоматизирано от интелигентния договор или поредица от интелигентни договори. За някои проекти токените може да са съвместими с к2.0 токени. Записани в блокчейна на Ethereum. За други, особено проекти, които създават нови блокчейн платформи, токените може да бъдат първоначално записани като ак 20 токени в Ethereum, за да бъдат осребрени по-късно за токени в новия блокчейн, когато той започне да действа. При публичната продажба на Етериум като валута за финансиране са приети биткоини, а използваният биткоин-адрес е 36PRZ1KGBSL2.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 Книжа от 1933 година и Закона за борсите за ценни книжа от 1934 година, тези токени се считат за ценни книжа, Затова дейностите, свързани с тях, подлежат на определени изисквания е САЩ. През февруари 2018 година швейцарският финансов регулатор FNMA публикува насоки, в които се казва, че токените може да попадат в една или повече от следните категории, описани подолу.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 Предварително финансиране и предварителна продажба на клонена черта токенът все още не съществува, но исковете са търгуеми. Токенът съществува. ICO на разплащателни токени. Равно наклонена черта равноценни книжа. Равно средство за плащане по ML267. ICO на полезни токени. Равноценни книжа. Равно наклонена черта равно предмет на ML. Равно на черта е равноценни книжа, ако е единствено и само функциониращ полезен токен. Равноценни книжа, ако също или само изпълнява инвестиционна функция. Равно на черта е равно средство за разплащане по Emily, ако е допълнителен. ICO на токени активи. Равноценни книжа. Равно, равно на черта е равно средство за разплащане по Emily.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 които вземат решения за търгуване въз основа на различни фактори. Едно – емоции, какви чувства към актива изпитват търговците. Две слухове и приказки във форуми и социални медии. Три – технически успехи, напър когато блокчейните успешно прилагат технически актуализации, които ги правят по полезни, или когато ISO отбележи напредък по своята пътна карта. Четири – технически провали, Напр, транзакциите се забавят или бъде открита слабост в начина, по който работи блокчейнът. 5. подкрепи от знаменитости, на продобрението на Леден обявено от пари с Хилтън през септември 2017 година, или отдални промоционални туитове на Джоне Макафи. 6. арестуване на основатели, напр, когато основателите на токена на Сентра бяха арестувани в САЩ и цената на токените падна с 60% 269.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 Правени са редица опити за създаване на модели за намиране на справедлива стойност за криптовалути и токени. Често срещан, но погрешен модел за определяне на стойността на е моделът, ако парите в златото отидат в биткоин. Ако в процент от парите в злато или друг клас активи се преместят в биткоини, един биткоин трябва да струва доларчо. Аргументът е следният. Общата стойност на златото в обращение се оценява на 8 трилиона штатски долара. Ако някаква малка част от хората, които държат злато, да речем 5%, но тук можете да използвате произволно число от 0-100%, продаде златото си за долари, това що освободи голяма сума пари, в този случай 400 милиарда долара. Ако приходите от долари се използват за закупуване на биткоини, общата стойност на биткоините в обращение, обикновено наричана «пазарна капитализация», ще се увеличи със същата сума 400 милиарда долара. Като знаем общия брой. Биткоини в обращение, около 17 милиона, тогава това трябва да увеличи цената на всеки биткоин с доларче 2 3 к 400 милиарда долара наклонена черта 17 милиона. Тази логика обаче е грешна. Финансовите пазари изобщо не действат така. Парите, влизащи в биткоин, не падат просто в пазарната капитализация. Причината е проста. Когато купувате биткоин на стойност 10 000 долара, някой друг продава тези биткоини за 10 000 долара. Така, че всички налети пари се равняват точно на източените пари с изключение на таксите за обмен, за да упростим нещата. Единственото нещо, което се случва, когато купувате биткоин,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 ако приемем, че в обращение има 17 милиона биткоина, е 10 000 долара х 7М равно 170 000 долара 000, 000 170 милиарда долара. Сега да приемем, че искате да купите малко количество вътъса, да кажем на стойност 10 долара, и най-добрата цена, която можете да видите, е 10,002 долара. При това положение плащате 10 долара и купувате 0, 0009998ВС, 10 долара разделени на 10 долара 002 за биткойн. Какво се случва с пазарната капитализация? Сега тя е 10,002 долара х17M равно 170 милиона 3400000 долара. Пазарната капитализация се увеличила с 34 долара милиона само заради платените от вас межави 10 долара. Не сте налили 34 милиона долара, но пазарната капитализация се увеличила с тази сума. Ясно е, че предишният аргумент е грешен. Въпреки това. Разбира се.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 Дъно под цената на биткойн и с нарастването на трудността, копаенето на биткоини изисква повече разходи, така че цената трябва да се покачи. Ови, това също не е вярно. Разходите, направени от един копач или дори всички копачи съвкупност, нямат връзка с пазарната цена на биткоин. Цената на биткоин влияе върху рентабилността на копачите, но няма правило, което да диктува, че копачите трябва да са печеливши. Ако копачът не реализира рентабилност, той в крайна сметка ще престане да копае, но това не се отразява на цената на биткоините. Ако ми струва 5000 долара да изкопая една унция злато, това не означава, че цената на златото трябва да бъде поне 5000 долара за унция. Потребителят тече, че се обяснява това с смутите от Сьонга и Кисело Зелев във форум през 2010 година, за съжаление все още не съм попаднал на разумен модел за справедлива стойност на криптовалути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 По същество те могат да действат като централна банка на своите токени, управлявайки цената. По късно идва момент, когато проектът трябва да вземе решение, дали да определя цените в Fiat или в токени? Трябва ли едно DB пространство в облака за срок от една година да струва 10 долара, платими в токени по пазарен курс, или едно DB пространство в облака за срок от една година трябва да струва един токен? Нека разгледаме възможностите.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 клиентите ще имат някаква представа колко са готови да платят за тях. Представете си, че някой конкурент продава подобен продукт за 10 долара. Ако проектът иска техните токени да струват 10 долара, тогава те определят продукта си на цена от 1 токен. Ако иска техните токени да струват 20 долара, тогава те определят продукта си на цена от 0,5 токена.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 че когато проектите достигнат зрялост, ще виждаме проекти с цена в токени, при условие, че проектите не са закрити заради нарушаване на разпоредбите за ценни книжа. Своя блогът Шуман Мехта се опитва да определи цената на измислен полезен токен и стига до извода, че «в свят на фиатна валута пазарната или тръжната цена на токена е напълно отделена от използването и обръщаемостта на токена». Рискове и начини за тяхното намаляване Пазарен риск Цените на криптоактивите са нестабилни и много от тях са паднали до нула. Към момента написане на настоящата книга Deadlands 273 изброява над 800 монети, чиято цена е паднала до нула. Очаквам този брой да се увеличи. Цената на всеки криптоактив може потенциално да падне до нула или близо до нула. Този сценарий може да изглежда по-малко вероятен за популярните криптовалути – времето –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 Подробности за атаката Откраднати вътъс Стойност фюести Авг 2016 Bitfinex, борса Потребителски портфейли наклонена черта вътрешно дело 119 756 66 милиона долара Май 2016 Детисън, борса Горещ портфейл Множество валути 2 милиона долара Март, 2016 Чвестчев, Борса Вътрешно дело Множество валути 230 хиляди долара Март, 2016 Сойн Трейдер Горещ портфейл 81 втс 33 хиляди долара Ян 2016. Бите стъмпи борса. Горещ портфейл. 18 866 5 614 долара. Фев 2015. Битер борса. Студен портфейл наклонена на черта вътрешно дело. 7 1750,000 долара. Феф 2015 EXCO IN Борса Студен портфейл наклонена черта вътрешно дело Липсват данни Липсват данни Феф 2015 CAPES N Борса Студен портфейл наклонена черта вътрешно дело 3690 000 долара ФеФ. 2015 796 Борса Студен портфейл наклонена черта Вътрешно дело 1230 000 долара Ян 2015 Битестъмпи Борса Горещ портфейл 19 000 5100 000 долара Ян 201 Vertex, Борса Открадната база данни за потребители Липсват данни Липсват данни ДЕК 2014 Бълскача инфо, портфейл Потребителски портфейли, програмна грешка, арстойности 267 101 000 долара ДЕК 2014 Ментпел, борса Вътрешно дело 3700 – 3 милиона 208 хиляди 412 долара Авг – 2014 Крипци – Борса Вътрешно дело Множество валути 6 милиона долара Март – 2014 Фъксен – Портфейл Горещ – Портфейл 1738240 долара. Март 2014. Сруйп Тръсеч, борса. Студен портфейл наклонена черта вътрешно дело. 950782641 641 долара. Ян 2014. МТ борса. Горещи студент портфейли наклонена черта вътрешно дело. 850 700 258 171 долара. Дек 2013. Бълскачен инфо, портфейл. Пробив в две факторна автентикация. 800-800 долара. Нов. 2013 импут с Айо, портфейл. Студен портфейл, наклонена черта вътрешно дело. 4104370,000 долара. Нов. 2013 Бипес портфел. Студен портфел наклоне на черта вътрешно дело. 1200, 1200,000 долара. Нов. 2013 Писостос Къс борса. Студен портфейл на на черта Вътрешно дело. 6006 9397 долара. Март 2012. Лъди, Web Hosting. Вътрешно дело. 46703 228 845 долара. От този анализ можем да видим не само, че борсите са били успешно хакнати от външни лица,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 При всеки портфейл обаче остава риск в софтуера да има грешки или уязвимости, които може да бъдат използвани. Много портфейли отварят кода си, за да позволят на разработчиците и професионалистите по сигурността да разберат как точно работи портфейлът и да се уверят, че няма слабости, но това от друга страна осигурява прозрачност за хакерите. Регулаторни рискове Регулацията, касаеща криптовалутите и токените, се развива.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 Устойчиви на цензура финансови активи, методи за прехвърляне на стойност и прозрачна автоматизация. Две нови технологии за трансфер на данни и активи от бизнес към бизнес. Можем да ги наречем съответно криптосценарии, блокчейн сценарии. Криптосценарии Публичните блокчейни създават нова вълна от устойчиви на цензура цифрови активи и неподатливи автоматизирани изчисления.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 Доказателството за извършена работа е енергоемко и замърсява планетата. Етериум може да премина от доказателство за извършена работа към доказателство за залог, много по-малко енергоемък механизъм за записане на блокове, и ако преходът се окаже успешен, неговият пример може да последват и други блокчейни. С нарастването на стоиноста, записана в блокчейните, управлението също ще става все по-важно.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 Интелигентните договори ще позволят автоматизация между бизнеси по гарантиран начин, невъзможен преди това. За сега автоматизацията спира в границите на един бизнес, като всеки бизнес проверява дали другият е действал според правилата на конкретната сделка. С интелигентните договори тези правила могат да бъдат автоматизирани и валидирани автоматично, така че дублиращите се процеси могат да станат много по-ефективни и дори елиминирани. Блокчейните позволяват атомарни транзакции, транзакции, които правят множество промени в четоводната книга едновременно или пък изобщо не правят. Атомарни – защото промените са обединени и неделими. Ако две банки участват сделка, сделка, например едната купува облигация от другата, се случват две неща – облигацията променя собственика си и парите променят собственика си.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 Вече ставаме свидетели на началото на отпадане на необходимостта от посредници. При ICO огромни суми пари се прехвърлят по целия свят без участието на банки. През юни 2016 година аз лично помогнах да се организира задържането на почти 25 000 биткойни, конфискувани като печалби от престъпления, чиято стойност по това време възлизаше на 16 милиона австралийски долара.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 Според Федералния резерв Чикаго 284 Целите на паричната политика на Федералния резерв са да насърчават икономически условия, които постигат както стабилни цени, така и максимално устойчива заетост. Какво означава стабилна цена? Целта на ФОМС е да задава парична политика за създаване на индекс на потребителските цени – CPI – от 2% годишно.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 Виталик Ботерин, Гидеон Гринспан, Ян Грик, Дейв Хътсън, Изабела Каминска, Ръсти Ръсъл, Тим Суонсън, Роберт Самс, Емин Гансирер и Анджела Уолч. Други приятели отделяха щедро от времето си и споделяха знанията си. Друг Греем и Варун Митал отговаряха бързо по ЯЦАП, когато имах нужда от помощ или вдъхновение, а експерти от индустрията в различни, свързани с крипто, форуми непрекъснато се поставяха незабавно на разположение,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 Като директор на изследователската дейност, той обяснява развиващите се концепции и технологии на клиенти, политици и широката общественост. Преди да се увлече по биткоините и блокчейните, Антони е технолог в Креди Suisse, в Лондон и Сингапур. След като започва банковата си кариера като валутен спот трейдер в Берклис Capital през 2007 година Антони учи естествени науки в Гонвил Н.К.С. College в Кеймбридския университет, където е удостоен с две награди – Пълно синг, за ветроходство и завършва през 2004 година с отличие. Антони живее в Сингапур със съпругата си Сара и двете им деца. Той публикува туити от Клиомба, Антони Билси и води блог на HTTPS с двоеточия двойна наклонена черта билесъмбълска За ваше удобство търсете нашите книги. В интернет магазина ни www.ns.com. Адрес за контакти. Infoetense.com Някои от материалите в книгата и допълнителни материали по темата Вижте на адрес Https с двоеточие двойна наклонена черта Inset.com наклонена черта Bitcoin. Антони Луис. Основи на Bitcoin. И e блокчейн. Преводач Тодор Кенов. Коректор Виргиния Велкова. Редактор Владимир Шишков. Графично оформление ф в... от Първо издание. Формат 70 наклонена черта 100 00 наклонена черта 16. 6. Печатни коли 17 HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта 4 и Еми безплатни книги. Издателство е униката. София, 2023 www.inset.khtv с двоеточие двойна наклонена черта facebook.com наклонена черта insif http с двоеточие двойна наклонена черта instagram.com наклонена черта insif info.inset.com Печат investpress